Estem ja aquí en directe a les Veus de la República, que avui, eh, per anar motivant-nos amb aquesta pandèmia, hem modificat el format una vegada més. Estem presencialment aquí a la Sala Foix de la Casa Orlandai, amb, amb la ponent i el Ponell que tenim avui convidats i convidada, i eh, amb una miqueta de públic, i també estem amatent en directe pel canal YouTube. Per la gent que no ens conegueu, la Casa Orlandai és un centre cultural gestionat per l'Associació Cultural Casa Orlandai, on els veïns i les veïnes i les entitats sòcies decidim conjuntament la programació cultural que s'hi fa de forma participativa i comunitària. La veritat és que eh, la gestió comunitària requereix eh, normalment d'una presencialitat i d'una proximitat que aquesta crisi ens està impedint i dificultant tenir, però ens anem reinventant, com sabeu, fem el que podem i, eh, a més a més, doncs estem eh, tantíssimes perquè aquest eh, cap de setmana la Casa Orlandai, o aquest projecte, eh, fa 14 anys i tenim un programa eh, molt engrescador i, i bé, tot de propostes culturals per trobar-nos mínimament. Eh, eh, per tant, com veieu, hem buscat la complicitat de la tecnologia per seguir fent art, cultura i transformació social de forma comunitària i aquesta sessió, com us he dit, s'està emetent en directe pel canal YouTube de la Casa Holandai i quedarà, a més a més, allà enregistrada. Eh, com sempre, com, com és habitual a les llocs de la República, farem dues parts. Primer tenim eh, un, els ponents convidats que faran una intervenció d'uns 20-25 minuts cadascú, i després eh, obrirem el temps de debat, que en aquesta ocasió doncs, la poca gent que estigui aquí de públic pot fer preguntes eh, aquí presencialment, però, com sabeu, el YouTube permet eh, a través del chat també formular preguntes. I dites totes aquestes qüestions més eh, tècniques, formals i operatives, Eh, com sabeu, doncs avui fa 90 anys que el 14 d'abril de l'any 31 es va proclamar la segona república i per tant eh, ens feia il·lusió podré, poder quadrar les, les dates no? perquè fos avui precisament que a les veus de la república parléssim de república i de republicanisme. Mm, el, la República, la Segona República és un dels referents històrics de la nostra democràcia actual i l'origen de conceptes plenament vigents i necessaris en els debats polítics i socials, l'educació i la sabidat públiques, l'esport i la cultura popular, la igualtat, el feminisme, el dret a l'habitatge o el sufragi universal. Les idees republicanes són fonamentals. La llibertat, la igualtat i la fraternitat, però també la democràcia, la no discriminació per origen, llengua, gènere, sexe ni religió, la solidaritat, la garantia de rendes i, fins i tot, anant encara més enllà, doncs, fomentar una cultura cívica robusta, assolir una major igualtat social, organitzar unes institucions polítiques que propicin la qualitat de la participació ciutadana i adoptar les decisions polítiques més adequades pel bé comú. déu nhi era molt important i central en la segona república l'educació popular i laica. Era central perquè era l'eix central de la transformació social republicana. Es van crear en aquell època 7.000 noves places de mestres i se'ls augmenta el sou, es van construir 16.000 escoles i es va fer un gran esforç per difondre la cultura, fomentar la lectura, els llibres, el teatre. Com va dir Josep Fontana, recuperant una conferència que va fer a la Universitat Autònoma de Barcelona l'octubre del 2002, no hem d'oblidar en estudiar els crims del franquisme que el més gran de tots va ser precisament haver destruït aquesta gran esperança col·lectiva que va generar la, la Segona República eh, Espanyola. Eh, passo a presentar-vos a les persones que hem convidat avui a, a parlar de, de república i republicanisme. Carme Porta Abat és tècnica en imatge fílmica i ha treballat bastament en l'àmbit audiovisual i periodístic. És socia fundadora i periodista a IDEM TV, una organització sense ànim de lucre que busca donar forma audiovisual informativa a les notícies i esdeveniments que es produeixen en el sector del moviment LGTB i TVA és membre de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores i del grup de Periodisme Ramon Bernils i ha escrit diversos llibres i articles sobre feminisme. També és militant d'Esquerra Republicana Catalunya des de 1995, partit pel qual va ser elegida diputada del Parlament de Catalunya en les sisena i setena legislatures entre l'any 99 i 2006. Eh, va ser regidora a l'Ajuntament d'Esplugues entre maig de 2003 i novembre de 2004 i entre 2006 i 2011 va ser secretària de Polítiques Familiars i drets de ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Va fer d'assessora de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, en matèria d'igualtat, però va ser destituïda l'octubre de 2017 amb l'aplicació del 155 de la Constitució espanyola. Actualment és cap de comunicació de la Fundació Sur i és molt activa i participa en diverses entitats d'esplugues i de la comarca. I està aquí al meu costat i eh, presento al David, que està una mica més cap allà i amb les distàncies que ens obliga la pandèmia, ara el podeu veure. És professor de teoria social i política de la Universitat de Barcelona, on imparteix assignatures d'introducció a la sociologia, sociologia econòmica i moviments socials. És especialista en economia política de la democràcia i s'ha interessat especialment en la tradició republicana i en la proposta de la bàsica de la ciutadania. Ha fet recerca a la Universitat Catòlica de la a la Universitat d'Oxford i a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat secretari de la Basic Income Earth Network i forma part del Consell Assessor Internacional d'aquesta organització. És vicepresident de la Xarxa per la Renda Bàsica i membre del Consell de Redacció de les revistes Intermiso i també membre de la Junta Directiva de l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals d'ESC. Començarà el David amb la seva xerrada i, a continuació, la taula. Molt bé, doncs moltes gràcies. Elsa Coromines, per, per la introducció aquesta. Jo he explicat quasi, jo, ja era bé tot tu, em sembla, fet la síntesi d'això de, del Republicanisme. No, no, estic molt content d'estar aquí, i no és mera retòrica, perquè, perquè això com la Carme, per exemple, però també perquè m'invita gent amiga i admirada, com, com Elsa Coromines, o la Marta Masats, i, i per un vincle amb la Casa Orlandai, que no és amb la Casa Orlandai, sinó amb gent que ha estat molt vinculada amb la Casa Orlandai, que és com l'Elsa o la Marta, i altres, i de persones que, que, que m'han parat sovint, també ha vingut algunes vegades. Sala, A, J, B, Fos, fa gràcia, els que som lletres ferits ens fa gràcia. I bueno, el 14 d'abril, no? 90 anys, no? fa, fa gràcia parlar-ne però sense massa nostàlgia i, i amb més ganes de, de, de mala hòstia diguem, amb ganes de, de, de, de que tot això serveixi també per alguna cosa productiva políticament. Uh, M'han dit que 20-25 minuts, jo, jo tenteixo a enrotllar-me, per tant he, he pres uns quants apunts, intentaré que no sigui massa avorrit, sinó que siguin uns apunts que, que ens serveixin més aviat per anar avançant i, i a partir d'aquí li passaré la pilota o el que sigui a la Carme perquè ella ja remati a gol, si puguem. A no sé. títol de la, de la sessió és um, doncs aquest que volem dir quan diem república i volem dir quan diem república i ho diem amb consciència històrica i, i, i sociològica i teòrica, etc. Bueno, començo un espoil, ja, i anticipo quin és el resultat que cal qual qualvol jo crec que hem d'arribar. Tenim república quan resulta que és veritat que quan convé seguem cadenes. I bon, cop, cop de fals. Nosaltres tenim un, un, un himne nacional que té la sort, no és habitual, però té, té la sort d'altres històries al marge del de l'himne, que són ben diverses, eh, té la sort de, de recollir un idea molt central en la tradició republicana, que és que en, en el món hi ha relacions de poder, aquestes relacions de poder generen relacions al seu torn de vulnerabilitat, i que la, la cosa pública serveix precisament per trencar aquestes relacions de dependència, aquestes, aquestes relacions de, de, de, de subalternitat que ens impedeixen una mica lliure. Però, fet aquest espòiler... Per eh, roer, i una miqueta per captar l'atenció, eh, expliquem-ho una miqueta més de calma. Jo crec que el republicanisme com a tradició històrica, eh, ens ofereix una, i teòrica, i, i d'acció per la contemporània, ens ofereix una gramàtica política per la qual l'accés incondicional a recursos, i ja veurem quins, a Carme i a ens interessa molt la renda bàsica. Això, això va també de sanitat, d'educació, d'habitatge, de, de, de cures, de transport, de cultura. Eh, és a dir, tot això s'ha d'interpretar società, societàriament. Però l'accés incondicional a algun... terra... L'accés incondicional a algun tipus de, de, de recursos o algun tipus de conjunt de recursos és central pel gaudi de la llibertat. Sense recursos garantits no hi ha llibertat. Per què? Perquè de la garantia de recursos se'n desprèn un poder de negociació que ens ha de permetre dir que no, dir que així no volem viure, que no som de món que el nostre mundo no es de este reino, per dir-ho al revés. No? I per tant, bé, que no, però, però no per atomitzar-nos al sofà de casa i desvincular-nos del món, sinó per poder pronunciar molts sis a molts tipus de relacions socials que avui no podem nodrir perquè estem a, a, aferrats al fer, al fer, agafats al ferro, ferro ruent de les feines aquestes de misèria o la, la, les relacions de misèria a les quals eh, ens veiem abocats no? i abocades. Per tant, no es tracta de, de, de poder dir que no per atomitzar-nos, sinó per poder erigir tota una interdependència que respecti l'autonomia de totes les parts implicades. Hi ha un teòric anglosaxó, eh, Petit, que sempre fa servir una, una metàfora, que els meus amics em fan, em fan la broma, que sempre la faig servir jo també, però em sembla que és molt gràfica. Que és, és, és, és, diu que un, un, un home és lliure quan pot aguantar-li la mirada aquells amb els que conviu i no de baixar el cap perquè resulta que depèn material i o simbòlicament d'aquest altre o d'aquests altres amb els quals conviu. No? Dit en altres paraules, molt marxianes, és a dir, podem realment viure sense haver de demanar quotidianament el permís per exemple per viure? els propietaris dels mitjans de producció, que encara n'hi això se'ls sona molt clàssic, però encara n'hi de propietaris dels mitjans de producció, els companys sentimentals, per dir-ho en clau de gènere, el gestor de polítiques socials per pobres, jo no sé si ho heu vist, jo, Daniel Blake, del Ken Loach, però explica perfectament què és la dependència respecte a la burocràcia lliberticida. Hi ha una burocràcia que genera llibertat, però hi ha burocràcia lliberticida i molts moments la trobem en la gestió de polítiques socials per pobres. Hi ha un vinc per tant, entre llibertat i gaudi de recursos que la tradició republicana ens posa sobre la taula i ens anima a que pensem a cada moment del temps. Vol dir tot això, segon, segon, segona passa, que això, això del republicanisme tot és consciència moral, democràcia... No, no, la, la història del, del, del republicanisme ens obliga a una distinció entre republicanisme oligàrquic o antidemocràtic i republicanisme democràtic, o, o plebeu, si voleu dir així. El republicanisme... Oligàrgic és aquell que diu que es manté aquesta distinció, perquè per, per, per, per, per alguna cosa són republicans, entre llibertat i recursos, però aquells que són cridats a gaudir d'aquests recursos són uns pocs. Bàsicament dius, homes, nascuts propietaris de terres. Estic pensant en la Grècia clàssica o en els Estats Units de, de Jefferson i companyia. Molt bé, però aquí hi ha una, un tancament antidemocràtic. El republicanisme democràtic, plebeu, és el que diu, no, no, mantenim el vincle entre llibertat i excés de recursos i hem de pensar les maneres, i això és, això és la gran dificultat, òbviament, del republicanisme, però, però, però, però aquesta és la gràcia. La meva àvia deia, que era d'Extremadura, deia, per a les costes arriba, quiero, quiero mi burra, que les costes abajo, i me no la sugo. Doncs, pot bueno, si sí, en el món modern és molt més difícil pensar-ho, però doncs, si volem pensar pel món modern i per tots i totes, doncs, bueno, això és exigent, però sí, sí, el republicanisme democràtic el que diu és no mantinguem el vincle entre llibertat i recursos i pensem en la manera de que aquests recursos, siguin quins siguin, arribin a tothom. Però un moment, el republicanisme i antidemocràtic és moralment, és políticament, bàrbar, salvatge. No? Està dient que les ties, els, els, els esclaus, els pobres, els immigrants queden fora, però és intel·lectualment un rat, és a dir, maneja una bona sociologia, per dir-ho així. És a dir, si em semblava més dur, ningú, ningú, excepte un parell de bojos, ningú abans del segle XIX era capaç de dir, es va atrevir a dir, que una persona pobra podia ser lliure. Ningú abans del segle XIX es va atrevir a dir que una dona depenent d'un senyor o de l'església o de qui sigui, podia ser lliure. La dependència material i simbòlica és incompatible amb la llibertat individual i col·lectiva. Clar, fixeu-vos la gran diferència respecte al liberalisme històric, que avui pren aquestes formes neoliberals, però això és una cosa que ve del 19. No? Aquí apareix sempre una gramàtica política radicalment diferent. No? La llibertat s'equipara a la igualtat davant de la llei, la, la famosa la famosa isonomia, no? Isonomia és una paraula així acadèmica que, que sona molt bé, però vol dir senzillament isos, igual nomos, llei, no? Som iguals davant de la llei. Si suposa que som lliures, perquè se'ns dona això. I ara no us fixeu en la bandera, que no és el més important. Ho és, eh?, d'important, això, però, però no, no per el que estem dient art, aquest punt. Clar, agafem això, i aquí és el meu DNI, i aquí diu exactament el mateix que el que diu del direidor de la senyora Patricia Botim. Bueno, la diferència és que aquí vos ha de en el seu posa Patrícia, i, i, i jo sou fill de Lluís i de la Maria Jesús i ella és, ella és filla de l'Emilio i de la senyora aquella que no sé, no sé com es deia. Però bàsicament aquí no posa hijo de Chusma, no, posa un senyor de la mateixa manera, és a dir, aquí no està escrit i el meu pare en cert sentit era i la meva mare eren Chusma en, en el sentit que havien de treballar per viure. Que molt digne, obviousament, perquè era treballar per viure. en, en, en el sentit clàssic siga sí hore. No ho diu això. No diu que jo sigui un esclau. No diu que sigui serf de la gleu. I això és molt important. És molt important que hi hagi igualtat davant de la llei. Si és que n'hi ha, anem suposar que n'hi ha. És molt important que n'hi hagi. Però clar, no n'hi ha prou. És molt, molt, molt important també... És dir, això, això és important però és insuficient. És molt important també, és molt rellevant, que ens preguntem per les condicions materials i simbòliques d'una vida viscuda en un món governat per aquesta llei. No? L'espanyola, la catalana, la mundial, la d'on sigui la de Tumbuktu. Més igual, ara no estem parlant d'aquesta oposició. Si voleu, en parlem després. Doncs jo crec que el perill avui, el perill pels projectes polítics democratitzadors, plebeus, democràtics, democratitzadors, no és tan el republicanisme oligàrquic. Aquest va ser el perill fins a finals del segle XVIII, principis del XIX, on hi havia opcions obertament elitistes. No? Ara som els, els, els aristoi, els millors que governem i els altres a callar. Avui en dia ja no es diu això. Bé, a vegades sí, quan es parla de la figura dels experts i aquestes coses. Però no es treneix a dir menys això. Jo crec que el perill d'avui, el perill dels projectes polítics democratitzadors, plebeis, plebeus, crec que és la, la matriu liberal, en aquest sentit clàssic que anomenava. És l'emergència d'aquesta gramàtica política eh, liberal que ens porta precisament a buidar de contingut conceptes eh, com llibertat i república, i que anomenem vides lliures o república, allò que no són repúbliques. Per exemple, que nomenem república a república francesa, o que nomem república a la república d'Aití, o als Estats Units, Nord-Amèrica, o a Xile, o potser que nomenem república a la possible república catalana en cas de que no sigui, o a la possible república espanyola, o a la Confederació Ibèrica de Repúbliques, o a la Confederació, a la Confederació de Repúbliques Ibèriques, en cas que realment no ho siguin, en cas que realment no siguin cossos institucionals, com no és el cas d'Aití, i de França, poquet també, orientats fonamentalment a establir i garantir el vincle entre accés a recursos i llibertat. Si no, pot no haver-hi monarca, però no hi ha república, en un sentit profund de la paraula. Bé, ara ho veurem una mica més endavant. Per això s'hi ha veure com en el segle XIX, i això ho va treballar molt el Toni Domènech, amb, amb, amb l'Elsa hem parlat sovint, amb la Carme també, però, però amb l'Elsa i amb tu, i, hem, i hem coincidit a la universitat, que, que ha fet una tasca de, de rastreig històric d'aquestes qüestions. Uh, en només en Domènech ens explica com i no només ell, com en, però molt especialment ell, com en el segle XIX els socialismes o les tradicions emancipatòries del XIX el que fan és arretar uh, el que fan reclamar-se hereus de l'ala plebeia de l'ala plebeia derrotada del projecte revolucionari, del revolucionari de, de, de, dels republicans francesos de, 17, de de 1789 i de 1793 i el que diu és ei, hem de per a les cosses a Rio, a Quiero mi burra, que les cosses a Bajo, a me la sugo, és molt difícil, però ho hem de fer. Hem de pensar, a dia d'avui, com garantir l'accés a recursos que ens permetin controlar, controlar les nostres vides, tots i totes. Que, de fet, d'això va el republicanisme democràtic. I, de fet, d'aquí que ens trobem, en l'obra, per exemple, de Marx, amb fórmules com aquesta que el que hem de fer és tendir, i després ja ho interpretarem, cap al, cito, el benèfic sistema republicà, de l'associació de productors lliures iguals. Avui hauríem d'afegir també la qüestió de, de la reproducció, segurament la Federici ho fa. No? és una forma de restablir pel segle XX, del XIX i XX, el vell vincle republicà entre llibertat i accés a recursos i mirar d'extendre-ho al gruix de la població. Òbviament, de la tradició socialista també n han sortit autèntiques monstruositats, però, però, però, però ha estat una tradició areva de tot això. Fem una, una passa més i pensem, per tant, per què en el fons estem avui parlant de república i, i quins marcs conceptuals, quina estratègia política hem d'utilitzar en aquesta lluita per la democratització del nostre entorn en clau republicana. I això vol dir democratització dels nostres treballs, reconerats i no reconerats, de les nostres llars, de la vida pública, política, etc. Què fem, per tant, amb la república? Bé, els que venim de tradicions emancipatòries o d'això que se'n diu Esquerra o no ho sé, els, els que intentem sexejar el formiguer perquè ens ha que hi ha molta injustícia, per dir així, a vegades tenim la tendència a fer el que jo a vegades una tendència, una estratègia merament momentina merament amb totes les cometes, eh? de resistència i defensa d'aquells valors i pràctiques i institucions que suposadament i sense el suposadament ens pertanyen, no? són nostres, són les tradicions emancipatòries. Quines són aquestes? Allò públic, allò comú, la igualtat, la comunitat, allò autogestionat, etc etc. Coses com casa Orlanda, i que està molt bé, i moltes altres coses. Aquesta estratègia no endomantina d'aguantar con un accident al voltant d'aquests conceptes i valors i pràctiques, jo crec que és absolutament imprescindible, és necessari, imprescindible. Però hi ha una altra estratègia totalment compatible, que és l'estratègia que jo a vegades anomeno que és l'infiltració d'un cavall de Troia en el cor de les tenebres del pensament liberal, per dir no, no, parlem dels conceptes que subsuposadament no ens pertanyen, com això de la llibertat, que suposadament és per definició liberal, com això de la democràcia, que les esquerres ho donen, que la democràcia és una cosa burgesa, bon, certes esquerres despistades, com això dels mercats, que suposadament per definició són capitalistes quan sabem perfectament que el lliure mercat en sentit estricte és incompatible amb el capitalisme. Si voleu, també en parlem després de tot això. O la pròpia república, que molt sovint s'associa a tot un eixam de reglamentacions i possos jurídics i tal, que és una cosa molt, molt liberal. No? Fiquem-nos-hi a fons, intentem veure què volia dir, què, què vol voler dir, i senyalem que el rei va despullat. Senyalem que la tradició liberal, el que tendeix a fer amb aquests conceptes que en teoria no són els nostres, el que fa és cuidar-los de contingut. I senyalem, per exemple, que és un autèntic horror, que és un oxímoron insuportable poder plantejar-nos la possibilitat d'una república liberal. No, no, no, no casa per cap, per cap cantó, pel que veiem abans. Ara hi insistiré. L'estratègia noventina és necessària, però la trullana també. Jo crec que és imprescindible i, a més, a més a més, es tendeix a oblidar. I si ho oblidem, doncs, entrem a, a, a la subhasta i, i en el joc dels regals i de les, i de les, i de les rebaixes, no? i ho regalem tot a, a doncs el món liberal i neoliberal. No? La democràcia és una cosa procedimental que no mola, la, la, la i laïciència representativa encara menys, els mercats, insisteixo per definició, són capitalistes, i la república una cosa de, de picaplaitos que, que fan constitucions. Això, hòstia, eh, clar, quan diem això, la dreta liberal i neoliberal aplaudeix a quatre mans i amb les orelles. Per exemple, Amèrica Lletina, això és claríssim. Amèrica Lletina ens diu, no, no ante este populismo insuportable, republicanisme, república. El que és buidar de contingut la república i suggerir que qualcom com la república chilena que ara està fent un procés interessant, o la república mexicana, o la que va ser república, o la república de Colòmbia, són repúbliques. No són repúbliques perquè s'ha desatès aquest parcial, o sigui, altament, s'ha desatès altament aquest vincle entre eh, entre eh, llibertat i accés a recursos. A França també passa això. Ara hi ha l'excepció d'aquesta gent, que jo crec que de forma molt interessant reivindiquen un procés constituent cap a una sisena república francesa. Però històricament l'esquerra francesa diu, no, nosaltres som la, la, la, la gent de Gauche i regalem la, la, la república al Sarkozy, que no ens agrada la república. És fantàstic, fantàstic pel Sarkozy, que ha encantat de la vida. Jo, jo proposo, i ja és, és la proposta, i començo ja la, la, la, la segona part, que és més breu, que, que la repensem des de posicions emancipatòries. Entre altres coses, perquè la república només es pot concebre i dur a pràctica des de posicions emancipatòries. Vegem, si no, quins són els dos grans objectius polítics que la tradició republicana... Una mica ja ho he anticipat, però ho acabo de sintetitzar. Els dos grans objectius polítics que la tradició republicana sempre ha posat sobre la taula. Tu, si m'equivoco, o se m'ha de completar, però, una banda, ja ho, ja després ja fa el que faci falta. Eh? No, menys. En primer lloc... La lluita contra la dominació. En Badantès, la lluita contra el dominium, terme llatí, dominació. És a dir, assumir que en el món hi ha conflicte, hi ha relacions de poder entre actors privats i que, per tant, tornem al cant dels segredors, cal segar cadenes. Però ens hem de preguntar, però en seguem o no seguem de cadenes? Aquesta és la gran pregunta, és la, la, la, la, la, el, el test de l'algodon, del, del, del, del, del, no? del, del, del cotó, per saber si aquí està passat alguna cosa en clau republicana. Segar cadenes en el món del treball, per exemple. Remunerat i no remunerat. Però parlem dels remunerats. Anem de forma inevitable els mercats de treball sí o sí desposseïts i desposseïdes i hem d'acatar allò que s'imposa en els mercats de treball? O hi anem protegits i protegides i empoderats i empoderades per utilitzar la paraula de moda de manera tal que puguem escollir unes trajectòries més pròpies? Bueno, no diguem en el món de la l'allar. Això ho deixo potser una miqueta més per la carma. Els propis mercats. Els mercats són cotos privados de caza d'uns pocs o els mercats són espais que es poden conquerir democràticament, es poden inundar democràticament? I afegit això, podem conservem la capacitat d'escollir si en volem o no volem de mercats? Perquè també ens podem organitzar fora dels mercats. Tenc que la Casa Orlandai, en certa mesura, en molta mesura viu al voltant d'intercanvis no estrictament comercials o no mercantils. Tenim la capacitat de fer-ho i de decidir que potser les pomes i sí que ens les podem intercanviar en els mercats i si ens les intercanviem els mercats podem codeterminar les relacions que es donen a aquests mercats. Ho hem de baixar el cap perquè hi ha un tiu o tia que és el propietari del mercat o un, o un conjunt de tius i ties d'oligarquia que és propietària d'aquest mercat. Un oligopoli, un mercat oligopoli. Però un llarguíssim etcètera. No? Primer, gran objectiu, la lluita contra la dominació entre agents privats, a través d institucions polítiques que ho permetin. Ara bé, segon gran objectiu, i això em sembla que nois i, i, i amics i amigues, això té, té només és de tradicions emancipatòries i hi ha gent amb la coseria de, rom de romangar-se per treballar en aquesta direcció. En segon lloc, la tradició republicana es centra també en la lluita contra l'imperi, en pedantes l'imperium. Uh, és a dir, la transició republicana no és gens ingenua pel que fa a la visió de les institucions polítiques. La transició republicana sap perfectament que les institucions polítiques, la rest pública que, que generem per acabar amb, amb la dominació, pot perfectament degenerar despòticament. Pot degenerar despòticament perquè l'Alsa Coromines o la, o la Carme Porta, uh, que són genfaccioses, suposem, Se la compren, la segresten, tenim una república bananera o Carme o o o o una si ves igual. Uh, ens han sagrestat la república. Però a vegades també de generen les repúbliques per les pròpies inèrcies que, tots, que tot, cos, tot cos, institucional a vegades alimentes, o i sigui, no cal que hi hagi un un dolent tot, o una dolentota que es compli la república, sinó que la república davia pot generar com a conseqüència, doncs tenes una cosa més bavariana, no? El primer seria més marxiar, el segon és més més més bavarià, no? d'unes inèrcies que fan que, que, la, que la república s'emancipi de la tasca que se li ha encarregat, que és la, en principi la de les fer aquestes asimetries de poder. Per tant, ens cal sempre estar atents i atentes a, a aquest perill de la generació despòtica de la república. I per això som antimonàrquics, perquè ens calen institucions màximament transparents i màximament eh, controlables des de baix, per, per part del conjunt de la ciutadania. És dir, la importància de l'absència de monarquia és crucial, però no és el punt d'arribada de, de, de, de, de, de la tradició republicana. Hem de treure'ns a sobre la monarquia perquè és una institució incompatible, a no ser que es reformi de bal a baix, de manera tal, que jo no sé si hi ha paròria de monarquia, eh, perquè no és monos, no, no, ja no seria una monarquia, seria una altra cosa, eh, és una, una institució essencialment incompatible, incompatible amb, aquesta ta, amb aquesta tasca de control i remissió de comptes per part de, de, de, de, de, de, del comú, d'aquestes institucions que han de fer aquesta tasca tan important. Però fixeu-vos també que així com no hi ha ingenuïtat i per tant hi ha preocupació per lluitar contra el domínio sense generar imperium, és dir, per acabar amb la dominació entre agents privats sense que els cossos que ens hem donat de generin espòticament, per molt que, que no hi hagi ingenuïtat, a diferència de la tradició liberal que veu qualsevol intervenció estatal com una potencial forma d'interferència arbitrària en la vida de la gent, la tradició republicana concep la possibilitat de que articulem una cosa pública, una res pública, uns cossos institucionals, realment sotmesos a escrutínic popular. És difícil? O tant que és difícil. És possible? I si no és possible, hem de tancar la barraca de la república i dedicar-nos a una altra cosa. La tradició republicana contempla aquesta possibilitat. Per tant, lluitar contra el dominium sense generar imperium, lluitar contra la, la dominació entre agents privats sense que els cossos que ens unem, perquè així sigui, es converteixin en una nova font de dominació. Realment pensem que aquests objectius polítics es poden treballar o es poden assolir des de posicions no emancipatòries, no, no rupturistes, amb el règim, i no em refereixo només, que també amb el règim del 78, i amb el règim d'acumulació capitalista en el qual estem vivint. Jo crec que la lluita per una república democràtica, la lluita per una república democràtica, només la podem portar espais, projectes polítics ben diversos, per altra banda, aquí no ningú té la, la, la veritat absoluta ni la fórmula exacta, abominem de les fórmules universals, però, però sí projectes i espais eh, polítics institucionals i extrainstitucionals oberts a contemplar que aquest, aquesta mena de programa polític es concreti, com es concreti que això es pot concretar de mil maneres. Però insisteixo, repeteixo, no és possible, en qualsevol cas, una república en clau liberal. Això és un autèntic oximònic. I acabo. Parlam de lluita per la república. Acabo amb una reflexió sobre, sobre praxis política. Si tot això és veritat, això que estic plantejant, o té, o té una mica de sentit, fixeu-vos que, per tant, la república no pot ser ni retòrica ni, ni, ni de cartró. Són dos grans perills. La república retòrica és, la, és la, la, la república de la nostàlgia. I avui, 14 d'abril, hi ha un gran perill. De, en relació amb la nostàlgia. La retor si la república retòrica, o si la república és la república de la nostàlgia, per exemple, d'un passat als anys 30 ibèrics, espanyols, català també, una nostàlgia que condueixi al quietisme, un passat per tant que deixa de ser font d'aprenentatges, que ho pot ser i de quina manera, i es converteix en una estàtua de sal, si això és així, malament. Malament amb aquesta nostàlgia. Si aquesta nostàlgia també és una nostàlgia de futurs vaporosos, dic lo primer perquè la, la, la, molts dels que ens agradaria veure, veure una tercera república, eh, molt sovint alimentem aquestes actituds reverencials a dels anys 30, no? I està molt bé perquè es poden aprendre moltes coses, com deia l'Elsa i deia el en Fontana, però projectant-ho com el futur, no? Com deia l'Elsa i deia el Fontana, per altra banda, no? però també compta amb la nostàlgia de futurs vaporosos. Eh, la, república com, la, república, la república com una Ítaca que no sabem molt ben bé què vol dir, però que sona molt bé, bueno, suposadament, a vegades és d'allò més que rinclor, la, la, la cosa aquesta d'Àítaca, i, i s'ha de, de, de, de, de vigilar. No? Per tant, la república no és només retòrica. Ara, ara veurem què és, i amb això acabem. Però la república tampoc pot ser una república de cartró, per tot el que hem vist. És a dir, traiem el monarca i posem una frontera o ens confadarem amb altres repúbliques ibèriques i ens oblidem de cegar cadenes, de lluitar contra, la, contra la, la, la dominació. Compte, això és un perill molt important, un perill veritable si sí, aquesta no república, perquè això no és una república, la porta a la oligarquia espanyola o a la oligarquia catalana. De fet, tal i com està la institució monàrquica a Espanya, hi ha molta gent a la dreta espanyola amb altres temptacions d'amortitzar la monarquia i muntar una espècie de, de, de, de no república oligàrquica, és a dir, d'oligarquia isonòmica, com no? això que dèiem del, del, del DNI, d'oligarquia, però amb gent igual davant de la llei, amb el senyor Snar com a president de la república. Bueno, encara que sigui el Pedro Sánchez, eh, si, si es desatén el vincle entre recursos i, i llibertat, això, això no és, no és cap república, encara que no hi hagi burbu. Per tant, ni retòrica ni de cartró, la república es practica. De fet, tampoc es construeix la república. Com, això també passa amb el socialisme. La construcció del socialisme, el socialisme no es construeix. Si el societat es construeix, es paga-se el periclit. La república és el mateix. La, la república no es pot construir com un artefacte acabat, tancat, que s'acaba, per tant, fent de pedra, fent de, fent de marbre. És aleshores quan hi ha una generació despòtica de les, de, la, de, de les institucions republicanes. La república, dic, es practica, s'evita, se evita, es s'inunda democràticament i, i, i la fem desplegar cada dia. Com? Doncs tornem al principi. Per una banda, treballant, lluitant, des de les institucions, però també des dels moviments socials i des de la Casa Orlandai, per garantir, i pensar-los, però garantir-los, drets econòmics, socials, i culturals i ambientals, importantíssim, ja en parlarem un altre dia, si voleu, um, drets, uh, insisteixo, econòmics, socials, culturals i ambientals que garanteixin les nostres, les nostres existències en condicions de dignitat, és a dir, lluita contra la dominació, lluita contra el domínio, i, per altra banda, participant en aquesta vida pública, cívica, política, per tal de controlar l'acció de les institucions, perquè no degenerin, perquè no deixin de ser les nostres institucions, la nostra cosa pública, la nostra res pública, és a dir, de nou, lluita contra l'imperi o imperi. No? Per tant, no, no és una visió ingenua, no és una visió política de ser bones persones, la visió que intento proposar de la participació. Aquesta participació barra vigilància, barra control, ens interessa perquè ens hi va la vida. Perquè ens hi va la vida. És dir, una república democràtica, una república democràtica tal com, tal com hem definit república abans, i democràtica vol dir inclusiva de tothom, de tots i totes, crec que és el bé, és el recurs més preuat que ens podem donar si volem realment donar-nos col·lectivament vides dignes de ser viscudes, no? I no podem deixar que ens el segrestin aquesta república democràtica en cas que algun dia la tinguem. La qüestió, com dèieu a Twitter aquest matí, eh, des d'aquí des, de, des de casa Orlandà i o des de les seus de la república, la qüestió sempre és o sigui, si, si tindrem la dia o no, o no, no tindrem la dia d'atrevir-nos-hi. Jo ho deixo aquí i ara tenim la, la Carme perquè es menti, corregeixi, ampli i, i, i, i compli, en definitiva. Gràcies. Eh, gràcies eh. Bueno, el, de fet amb el David ens havíem compartit una mica no, la xerrada per no anar-nos repetint i ell, ell deia jo faig una mica allò, un, un context allò eh, conceptualitzo no, introdueixo i tu aterres una mica i és el que intentaré, perquè clar, cadascú té també la seva, la seva concepció en de les coses, però en tot cas jo crec que és molt, s'hi sí, va molt en la línia del que ell, ell ha anat a introduint. No? Mm. És a dir, de, quan parlem de república, de què parlem? No? Parlem de d'una forma de govern basada en la llibertat, és a dir, en la no, doni, en la no dominació i això va molt més enllà, és a dir, el model social que desenvolupa va molt més enllà de tenir monarquia o no tenien monarquia, no? Eh, és a dir, tot i que dir, no? la corona es basa precisament en el vasallatge no? i per tant en una estructura eh, que diguem, és, és totalment i eh, conceptualment eh, en, en contrària diem a, a la república, no? el, el concepte de república i per tant república és diem a, a l'absència de, de la monarquia, no? Per tant, la república és sí la construcció de llibertat no? i de, del bé comú lligada a una democràcia participativa i directa. No? Llavors, ara parlàvem d'absència de, de, de monarquia i parlàvem de democràcia directa. El referèndum és l'expressió més clara de, referè... de democràcia directa i avui sortia un, una, una enquesta feta per la plataforma de mitjans independents sobre què votaria la gent en un referèndum contra eh, la, o sigui, un referèndum sobre la sobre la monarquia, no contra la monarquia, sinó sobre la monarquia, eh. No? hi havia, havia l'Estat espanyol, les dues, havia espanyol o sigui, el regne d'Espanya, no? I, I a Catalunya. El regne d'Espanya hi havia eh, un 40,9% deien sí a la república, de forma clara. Un 34,9% volien quedar-se amb, amb la la que, entesa com a monarquia parlamentària, l'actual, i un 12,9% era un vot indecis. És a dir, que tant podia tirar cap a una banda cap a una altra, però semblava que de forma clara guanyava eh, en el referèndum al reina eh, la, la, la república. No? I a Catalunya les dades canvien bastant, eh, perquè en aquest suposat referèndum, que no ens deixaran fer mai, no. Eh, doncs el, el sí a la república era d'un 66,5%, eh? és a dir, hi ha gairebé bueno, no? més d'un 20% de diferència, només un, un 14,9% volia seguir amb la monarquia i un 9,6% era un vot indecis, és a dir, la diferència és, és molt gran, però tot i així en, en dos casos és, és, bueno, la, la monarquia, dient, perd per golejar per no? d'una manera en, en, i, i per tant a més a més que de que l'absència de la monarquia seria, evidentment, posar en marxa la república, aquesta república només es pot posar en marxa en una democràcia participativa i directa, no? que, que n'hem tingut, tingut molts exemples i després en parlaré, que sigui breument. Però jo també penso que hem de parlar de què és la llibertat. No? i ho hem de parlar en un moment en què es parla de llibertat constantment està en boca de tothom els drets el dret a no portar mascareta dret, ostres, i comença a pensar ostres, això és realment un dret quan estem parlant de la vulneració constant de drets humans um, ostres què és la llibertat? No? d'entrada és l'absència de dominació uns sobre els altres no? i la capacitat que tenim com a persones d'escullir, de, precisament de no estar sotmesos o sotmeses a, a, a altres o a un poder, no? o sigui que sigui un poder privat en l'àmbit laboral, sigui un poder públic en l'àmbit eh, polític de gestió política. No? I en tot cas la llibertat republicana és l'absència de dominació, però també la, la construcció de, del, del comú, no? i posant el bé comú al centre d'aquesta construcció social. No? La llibertat lligada a drets individuals, a drets col·lectius i eh, a participació i consens. No? D'alguna manera és d'aquesta manera que construiríem, que construiríem la, la república, entenent eh, la república com a comunitat de, de persones lliures, en igualtat de condicions i, i amb una base d'equitat. Eh? No, jo no parlo mai d'igualtat, que parlo d'equitat, que crec que és un concepte més ampli més necessari. Llavors, els valors de la república clàssics, no? es parla de llibertat igualtat i fraternitat, jo, per mi, jo crec que possiblement l'ordre de la llibertat és el, el més central de tots, no és, és, és, no és només una, una llibertat individual, això, el dret a no portar mascareta, el dret a entrar l'hora que jo vulgui a la feina, el dret a no sé, anar al metro eh, sentada amb els peus sobre, del, no sé, això no és un dret, no? entenem que, que els drets són una altra cosa, no és... No sé si ja, jo recordo quan, quan era petita quan era petita el debat que hi havia entre llibertat i llibertinatge, que ara no el sento mai perquè com els llibertins són aquests eh, quan no volen portar la mascareta i tot això, doncs que, ostres, és ah, és que una cosa és llibertat i l'altra llibertatge, per portar el quini, per coses d'aquestes, no? Ah, perquè clar, la gent, escolta, una cosa és tenir dret a no sé què i l'altra passar-se, no? I llavors estàvem sempre allà. una cosa és llibertat i l'altra llibertatge, ostres, sí. i era una cosa que en la meva educació, bé, veritat que jo ja vaig anar a monges, però també després vaig anar a l'institut i tal, i ostres, era una cosa com recorrent, no? Era una cosa com molt generacional de l'anterior la, generació. No? Llavors, clar, és si el, la, la, la llibertat individual, que ha de ser i ha d'estar reconeguda i ha d'estar regulada, no pot passar mai per sobre de les llibertats col·lectives, perquè i, en, les llibertats col·lectives són el consens del qual hem votat, no? per d'alguna manera la regulem de manera consensuada i per tant dotem d'aquest consens comunitari, com... posem el bé comú al, al, al centre i, per tant, en aquest consens decidim entre totes i tots que allò és una línia vermella. No? Eh, I, per tant, la meva llibertat individual a treure l'alfombra, eh, si tu la vols, doncs, possiblement, no és un dret, sinó que és un conflicte. No? I, i, i, hem de, I haurem de trobar la manera de, de mediar -ho i llavors el David ho deia no? quan es parla de república eh, es parla de, de burocràcia d'accessiva legislació no? bueno, jo crec que hi ha, bueno, hi ha tot tipus de repúbliques i precisament per eh, la, la nostra democràcia que no és ni de lluny republicana si és una democràcia parlamentària molts drets, hem avançat molt en moltes coses però bueno, també si ho comparem amb la segona república encara no m'ha arribat a moltes coses eh, ni de lluny no? doncs hi ha molta gent que ho diu, precisament tot el sector més liberal <coughs> diu que tenim excessiva legislació sobretot excessiva legislació sobre drets sobretot excessiva legislació en serveis públics, sobretot excessiva legislació en, en tot allò diem que generem consens, és a dir, si tot allò que genera consens no ens dotem de legislació, doncs queda lliure arbitri d'algú que decideixi i aquest algú és no serem nosaltres. És algú, a, a, algú que decidirà per, per nosaltres. Per tant, jo crec que és important que en, una, que en una república hi hagi una base legislativa important, fruit del consens, de la participació, però que sigui el que reguli les nostres les nostres relacions socials i el que reguli, precisament, tot allò que fem pel bé comú. Eh? I, I, evidentment, donant espai imprescindible a la llibertat individual i als drets eh, els drets individuals evidentment en base als drets humans, etc etc. però jo crec que per mi això és, bueno, és la base de, de, la, de, la, de la República no? dotar-nos de... O sigui, que la nostra llibertat estigui regulada però no per retallar, sinó precisament per un, perquè hi hagi un reconeixement i que ningú m'arbitri per nosaltres, no? que no hi... d'alguna manera seria el que està passant en l'actual legislació hi ha una sèrie de, de tigres que de fet no hi ha hagut una reforma judicial a Folls eh, després de, del franquisme, llavors què passa? Hi ha una sèrie de lleis que conviuen, lleis eh, fetes en democràcia, lleis que encara venen del franquisme, que s'han anat reformant parcialment, i la interpretació de la llei. No? Llavors, de vegades, el jutge o la jutge sembla és que és qui arbitra, que hauria d'arbitrar en base al bé comú, arbitra en base a la interpretació de la llei. Ens trobem en casos, no només com eh, bueno, que hi ha assassins eh, reconeguts no? eh, que van ser tortats al cap de sis mesos, malgrat que van assassinar molta, molta gent eh, amb, amb unes sigles que es deia Gal, i persones que pel simple fet de portar endavant un referèndum doncs eh, intentava ser un referèndum, doncs eh, estan a la presó fa 3 anys. O que acabin a la presó gent que s'enfronta a la policia eh, per evitar un desnonament i en canvi eh, qui és el criminal real que és el que està vulnerant el dret a l'habitatge, que està recollit a la Constitució espanyola tan sacra que és, doncs, eh, aquest, doncs simplement... Eh, vaig compraren habitatges, vaig compraren habitatges, eh, desnonar i vaig i vaig eh, doncs, invert... i beneficis indecents amb, amb tot això. I jo crec que precisament és l'exemple de, de la manca d'arbitri just, no? I, i, I equitatiu eh, en la, en l'actual la, legislació, I, per tant, una legislació ha d'estar basada en el bé comú, ha d'estar basada en el consens sobre aquest bé comú i els drets individuals, basada en els drets humans i en les llibertats, eh, en les llibertats que entre totes i tots consensuem i que l'arbitri, o si sigui, la persona que exerceix l'arbitratge sobre aquestes lleis, que evidentment sempre són interpretables, ho faci en base al bé comú i no en, i no en base als interessos polítics i econòmics eh, que, hi, que hi ha al darrere molt, molt sovint. La, la llibertat republicana vol que el, el poder sigui participatiu i hagi de, de retre compte, no? en, en aquest sentit i no un poder solitari, que estigui al marge de la ciutadania que una mica que ens passa no? que votem cada quatre anys eh, i després, malgrat moltes promeses, doncs no es compleixin no? avui mateix o ahir, ara no recordo ja han dit que no desmunaran, que no desmunaran no? bueno, no? eh, no perquè estem en estat de alarma i porten no sé quants mil desmunamells i ai mateix jo que treballo al Raval i havia apostat de la meva feina un desmunament al carrer Aurora, eh, amb no sé quant de policia, que va acabar a pals... i, i, i després sortir el centre mateix dient no, no, no desnonarem, doncs però bé, bueno, ha sigut avui això. Bueno, doncs o si sigui, ahir feien el desnonament i avui deia això, i, bueno, si ahir si diu que seguiran vol dir que ahir encara eren vigent i n'he vist uns quants, no, aquest any. Mm, bueno, doncs que d'alguna manera la, la, la voluntat popular eh, no sigui només una voluntat d'urna cada quadrany, sinó que sigui una, una voluntat participativa, que hi hagi un accés directe a les institucions que d'alguna manera nosaltres també puguem arbitrar aquestes institucions i aquestes lleis en base, en base a allò que necessitem perquè tot això s'ha de contextualitzar. No? És a dir, eh, no, totes unes lleis que són inamovibles i inflexibles, sinó que tot allò s'ha de, de contextualitzar. Fa un any no ens, no ens imaginàvem que estaríem com estem i que necessitaríem el que necessitem. Per tant, això vol dir que el context social canvia, el context econòmic canvia per tant també ha de, ha de, ha de canviar l'institucional i, i el legislatiu. No? Per tant, això que deia, no? la, la llibertat es, es condiciona, o la llibertat republicana, jo entenc que s'ha de condicionar el consens de la comunitat i el poder el poder emana del poble i no, i no, es, i no es decideix sobre les vides de les persones eh, sense tenir en compte l'opinió, les necessitats i, i, la, i els interessos de, del poble. No? Parlem de un altre valor, no? De la fraternitat que des del moment feminista també sempre parlem de sororitat, no? Que d'alguna manera per mi és l'exercici de la comunitat no? No, no vol dir cap altra cosa que bueno, traspassar allò que jo som germans no, no, no, no, som, no som de sang no som d'amistat però som en l'exercici de, de, de la comunitat no? del, del deure cívic i, i, la, i la construcció cívica i la relació i la relació, no? Doncs, en aquest exercici de comunitat i de sentir-nos ciutadans i ciutadanes plens i plenes i, i conscients no? que, que construïm una societat comunal o basada en aquest bé comú que és el que jo entenc que està al centre de, de, la, de la república no? o de, de, de l'interès republicà. I finalment la igualtat que, dir, jo això de la igualtat és terme que crec que està molt superat que hi ha, hi hauríem de parlar d'equitat i que de fet no, no pot, tu ho has dit ja, eh? no, no, no hi ha llibertat possible sense una equitat eh, real, no?, sigui a nivell econòmic, sigui a nivell social, és a dir, sense, sense una, una, base, una base econòmica, social, eh, equitativa, no hi ha possibilitat d'exercici de la llibertat perquè sempre acabaràs depenent d'algú altre, no?, i per tant tenint en compte la diferència per construir una societat més equitativa en lloc d'aprofundir en les desigualtats, que és per el que sembla que serveixen les diferències, doncs és la base de la, una de les bases importantíssimes de, de la república no es tracta d'eixamplar les, les bretxes, no? la bretxa digital, la bretxa salarial, la bretxa de gènere sinó, sinó de, de superar-les i afirmar el camí, per mi el feminisme és un camí de construcció d'equitat claríssim no? estem parlant de del 51% de la població mundial no només de Catalunya, sinó mundial eh, som invisibles no se'ns ha tingut mai en compte sempre hem estat subjugades sempre hem estat per sota de, eh, del marit, del pare de... Eh, això no vol dir ni que fossin malgrits, ni que fossin males pares ni que fossin males persones, però sempre hem sigut eh, arbitrades el nostre dret per algú altre que ha decidit per nosaltres, no? I quan això s'ha parlat d'igualtat i hem anat evolucionant, doncs eh, la societat eh, ens ha invisibilitzat, ha invisibilitzat la bretxa salarial, no, no s'ha actuat en conseqüència amb tot allò, eh, tot allò que es deia. I una altra una altra, una altra base equitativa eh, econòmica seria la renda bàsica, tot i que hem dit no parlem massa, però per mi és, és, és una base eh, eh, bueno, necessària i totalment eh, imprescindible, no? Allò que tothom tingui l'existència material eh, reconeguda i, i lo bàsic, no estem parlant d'anar-nos cada mes eh, de vacances a no sé on, ni cada any de vacances a Honolulu o a Capcún, no? Estem parlant de tenir l'existència material garantida, no? I per tant, que ningú ens pugui treure de casa, que ningú ens pugui tallar la llum, ni l'aigua, ni el gas, que ningú... Eh, Bueno, que d'alguna manera ningú s'aprofiti de nosaltres per eh, acabar treballant per 300 euros al mes eh, 12 hores diàries. No? I, I que puguis decidir per tu. I jo crec que, que aquesta, o sigui, el, la renda bàsica com a mesura i el feminisme com a, com a base eh, ideològica serien eh, el, el que aconseguirien eh, aquesta equitat de, de forma directa. Per tant, una, una, una república basada en l'equitat. Llavors, jo ara faria anàlisi. No? Per exemple, per mi, que és el més antirepublicà del món? No? Doncs el subjecte polític que tenim. No? Un subjecte polític és home, adult, heterosexual, blanc i propietari. I a més a més, eh, encara em pensava... Ah, i capacitat. Eh? És a dir... Eh, ens deixa, deixa la majoria que es deixa fora. Es deixa homes, evidentment, ens deixa la majoria social fora. Uh, adult, jove, gent gran, uh, fora. Uh, heterosexual, doncs, uh, moltíssima gent queda fora. Mm, uh, blanc, doncs, amb, amb la diversitat, diem que cada que tenim més capacitat, vull dir, doncs, totes les persones amb discapacitat, ja tenia cara, hi hauria una altra que seria ara no sé com s'hi diu, eh? sis no? gèneres, no? és a dir, totes les persones que tenen un gènere binari o que són trans també quedaria fora, i encara podríem posar moltes més, no? però és dir, i aquest és el subjecte polític sobre el qual s'han ha, bastit vestit diem, els pilars de la nostra democràcia parlamentària, però no al Regne d'Espanya, ni, ni a Catalunya, sinó a Europa i al món. No? És a dir, totes les democràcies reconegudes, diguem, s'han vestit sobre aquests, sobre aquestes sobre la base d'aquest subjecte polític. Per tant, jo, bueno, i per mi això és el més antirepublicà del món, perquè és el més antietatiu i el més anti, antillibertat que hi ha, és l'exemple de la dominació. No? És allò, doncs, tenim aquest subjecte, sobre això construïm la nostra església i, eh, i desenvolupem totes tot les nostres institucions, lleis, etc. No? I, i de la majoria de la població, la població fora. No? Per tant, estem parlant de, de, de... Hem desenvolupat, malgrat tenir drets democràtics, malgrat estem parlant de drets humans, malgrat... No estic negant que tinguem llibertats, eh? no, estem, dir, no estem, ni en, estem vivint en ple franquisme. Evidentment ens han retallat tot el que han pogut i amb aquesta pandèmia i més. No? I, i a ja nosaltres des del 2017 ens porto retallant de tot. Però... Eh, però evidentment estem vivint en una societat doncs, eh, racista, misògina, masclista, eh, capacitista, colonial, eh, negadora de la diversitat, és a dir, jo hosti, li veig tot dolent, no ho no sé, i mm, llavors no ho dic perquè queda va, el que tenim sobretot són reptes sobre la taula, no? perquè clar, de vegades, quan, no, també el Sànchez, pobre mare, no, que no, no, no em vull posar amb ell tot el dia, però ha dit eh, que no estàvem tan mal, no? No estàvem tan mal que no estem tan lluny no? de, de la que fa 90 anys era la Segona República, que no estem tan malament, que tenim moltes coses que teníem, home, ja. 90 anys després tenim algunes de les coses que teníem, per sort, hem pogut recuperar, però és veritat que no, ten, no només no tenim tot el que teníem, sinó que a més a més hem d'anar molt més enllà i hem de posar sobre la taula precisament més dubtes que certeses no? per, per, posar, per posar en marxa la, la república. No? I, per tant, jo sé sí que penso que una república es construeix, però no com a institució, sinó com a, com a comunitat, no? i s'organitza i, i, no? es construï, i a partir d'aquests valors i a partir del dret a l'existència i per tant parla a partir de, de la llibertat i de la de, de democràcia plena. I perquè en aquí, i tot dia, eh? no hi ha llibertat ni democràcia possible sense la veu, l'experiència i les aportacions de les dones, i la visibilitat, eh? que heu parlat de, del tema de, de la llarga, si de cas després hi entraré. Però en tot cas donar valor a, a la vida és a dir, què seria per mi construir una república no? ara mateix? Jo crec, a més a més passada, encara no ha passat la pandèmia, però anem passat cap a la vacuna que no sabem qui. Eh, doncs posar la vida al centre, per mi és el més important. I jo crec que, no, no penso com al principi dèiem molta gent que sortiríem millor, no penso, però sí que penso que ens ha fet replantejar-nos moltes coses com enfoquem la nostra vida, com enfoquem el nostre temps, a què ho dediquem, eh, què és el que volem fer, no? I això a nivell, a nivell individual, però, com a so però això et fa plantejar com a societat què és el que has de posar al centre. No? Doncs una democràcia liberal o una república liberal, jo crec que el que posa sobre el centre és la propietat, no? la propietat i la producció. No? i nosaltres el que deu, jo crec que hauríem de posar al centre en la construcció d'una república és la vida i, i bé, no sé si la reproducció però tot cas les relacions humanes no? la, eh, i, i en aquest sentit com construïm aquesta, aquesta llibertat i com construïm aquesta societat que sigui realment equitativa amb, amb accés a l'educació, accessos universals no? estem parlant de drets humans i per tant de drets universals. I, I com tenim accés a serveis universals, la salut, l'educació, eh, com garantim eh, els drets de les persones de la GTI, de, de coeducació, de, dic, com, com ens convertim en una societat d'acollida real, no assimilacionista ni excloent, com com desenvolupem polítiques actives de treball que no precaritgin i no posin la producció al centre únicament, sinó també eh, les persones. Com, no sé, d'alguna manera, com garantim un, un, un estat de, del benestar real i, i com això ho fem a partir de, de, del reconeixement de, dels drets universals. I ja jo crec que tenim molts exemples. O sigui que no, si no partim de zero ni ens inventem res. No? És allò... Estem parlant d'economia cooperativa, a Catalunya, per exemple, hi ha un munt de cooperatives des de fa fa molts anys. Estem parlant de banca ètica, estem parlant dels Ateneus, de la, de, com a espai de trobada, de, de diàleg, estem parlant de l'associacionisme, que som, eh, a Catalunya hi ha... Parlaré només de dones, d'associacions de, de, de dones, perquè és el que sé, sí, però hi ha més de 800 associacions de dones, però imagineu de jovent, de gent gran... De... Som un país que es basa precisament en, en, en aquesta relació social. No? És a dir, tenim exemples de coses que són possibles i que no només són possibles perquè les he parlat que, de, que són possibles, com podria ser la renda bàsica, que estan demostrant que seria una mesura i que, que funcionaria i que es podria fer. No, no, estem parlant de coses que estan funcionant des de fa molts anys i per tant que podem canviar la societat reconeixent, fent, reconeix, fent reconeixement de tot allò que funciona i posar-ho al centre en lloc de bueno, anar-los comprant cap a, la, cap a el, el, fora del centre, no? cap a les vores que sembli una, o sigui, com si l'economia cooperativa a Catalunya fos excèntrica que aquí el que guanya és eh, les grans les grans empreses no? o si sigui, el 90% de l'economia productiva està basada en petites i mitjanes empreses i cooperatives, doncs, que et donen feina a molta gent, evidentment, no estem dient que poguem carregar llocs de feina, però estem parlant que és una societat possible, és a dir, simplement és on poses tu el centre, de, de, on poses al centre i on, on mires, allò, cap on mires, que on mires, que on tu dirigeixes la teva mirada, té molt a veure amb com vols construir la, la societat. No? Mm, és... Jo crec que ens hem de posar reptes que segurament generaran dubtes, moltes vegades, no? d'allò del reconeixement del poder ciutadà. Com ho bé, això és molt fàcil de dir molt difícil de fer. No? Però, bueno, en tot cas, hem de, hem, és una cosa que, que estem posant sobre la taula, no d'ara. Estem parlant de democràcia participativa i directa fa molts anys. Eh? Ja no, Se va començar fa molts anys a les universitats, però no només. El que passa és que bueno, tot això de la pandèmia talla moltes coses com eh, fem una, una societat d'acollida intercultural, de colonial, real, eh? I que, més enllà dels papers i més enllà de, de, bueno, de com ens arriba la gent. I com aquest decolonialisme, ells reconeixen com a blancs colonialistes, eh? malgrat ser catalans i som colònia no sé quantes coses, malgrat això som, hem sigut colonialistes i tots els aquells països sobre els quals hem desenvolupat la nostra riquesa, doncs ara estem veient. Doncs perquè són països empobrits, no són països pobres, són països empobrits. No? O l'educació en la crítica. No? És a dir, bueno, no sé, una cosa tan senzilla com que els alumnes de primer d'ESO de segons quines escoles no saben ni fer una presentació, no saben expressar-se. No? perquè no tenen un pensament crític perquè no ha... i aquest pensament crític en lloc de valorar-lo i eh, impulsar-lo s'ha censurat perquè és més fàcil controlar una classe eh, censurada que no pas eh, lliure no? això diu jo, jo, jo tinc els meus dubtes no? I, com, oh, i en el pensament complex s'adopin el pensament complex perquè això vol dir que una persona que sigui capaç de, de dir que no sigui capaç de dir només o sí o no, sinó que s'hi digui entre el sí i el no. Hi ha molts matisos i com decidim les coses i com les pensem. No? Per tant, d'alguna manera és convertir la política i, el, i els espais socials en, en espais de trobada, de diàleg, d'alguna bueno, manera és el que jo sí que mitifico la Segona República en aquest sentit. Quan es parlava, es parlava els cafès, es parlava de política, es parlava... De els ateneus es parlava de polítiques, parla... la gent parlava, igual també el que ens arriba. No? És veritat que hi havia molts llocs on el que sí que obligava, i era impossible parlar, eh? però precisament el que avui és que hi hagi un model, aquest de trobada, de diàleg, de, de pensament crític i complex en, en l'anàlisi de les coses que faciliti precisament la construcció d'una societat d'una societat eh, diferent. No? i Per tant, hem de deconstruir que hem de construir institucions i hem de construir estructures sobre les quals ens hem construït hem construït aquest subjecte polític hem construït institucions que no han canviat fa 100 anys hem construït tota una sèrie tenim un imaginari hem de, hem de, hem de desfer per poder, per poder tornar, tornar, tornar a fer no? i per tant poder passar d'aquest model actual que és el que d'alguna manera malgrat diuen llibertat i democràcia, és una democràcia representativa, una democràcia parcial i, per, i per una altra banda, tot i tenir reconeguts drets, tenir llibertats concretes, doncs no estem parlant d'una llibertat basada en la no dominació, no? perquè estem dominats per un salari de merda, estem dominats per una precarització constant en... en, en dels llocs de treball, estem per una vulnerabilitat cada cop més, més gran en la, la social i econòmica de molta gent, etc. etcètera. etcètera no? Llavors, finalment, només com a exemple, no? el, el nostre repte, no? qui construirà això? Les persones joves, no? Nosaltres també, perquè ara som joves, però, eh, bàsicament, recaurà sobre les persones joves. Prà, una persona jove a hores d'ara està guanyant avui ho dic en un que ho deia en Jule que, que, que està guanyant ara el 50% menys que fa 40 anys en el mateix lloc de treball en el lloc de treball amb menys salari amb una societat molt més cara eh, i a més a més està treballant més hores i amb unes comissions més precalles un tracte temporal, un tracte etc. etcètera, amb un alt nivell d'atur, eh? possiblement és el, el col·lectiu que més està afectant l'atur, com a col·lectiu de d'edat, eh? i, per tant, no hi ha accés a l'habitatge, hi una precarietat brutal i, per tant, no hi ha accés d'alguna manera a la, a la llibertat real, no? a l'exercici de la llibertat real, al gràt mostre i deu a dir allò del libertinatge no? de l'inici, i per tant aquelles, aquell, aquelles persones que d'alguna manera tenen el repte a les mans de construcció d'una república més lliure, més, més, més comú, no? molt bé comú i més eh, equitativa són els que estan patint els efectes de la desigualtat, de les polítiques eh, que han posat al centre la propietat, no? I, i per tant jo crec que hauríem de fer ara sí un, un haurien de fer un esforç brutal precisament per, per superar eh, aquesta situació i que el tema de la pandèmia ens hauria de posar precisament sobre la taula no allò de, bueno, no es cobrirà i l'o67 quan estem parlant de més del 40% d'atur entre les persones joves eh, perquè si no, no, havia qui pagar les pensions, no? Perquè clar, qui pagant les pensions són, són aquests, també, no? que estan totalment precaritzats en tot cas, jo crec que s'estan fent totes les passes contràries a que seria la construcció real d'una república, a banda de negar a tots aquells que, i totes aquelles que realment volem, volem, volem construir-la doncs, doncs no només els drets el dret a la construcció el dret de decidir-lo a decidir el que volem sinó també el, bueno, el, penalitzant eh, el pensament i, i perseguint el pensament, no? que fa 20 anys, doncs no hauríem imaginat que estaríem en, en aquesta situació. Anim, eh? Anem, sí, Moltes gràcies. Que volies, eh? Eh, com que tenim el tema de, de posar-nos la mascareta quan no parlem, he pensat, si us sembla, podríem acumular algunes preguntes que vulgui fer la gent del públic o, o, la, o els espectadors que ens estan veient al canal el YouTube i... Eh, després amb, amb unes quantes no? us traieu la mascareta i les responeu i així estem més jo, jo David et volia preguntar eh, un cop has descrit trenco el gel eh? començo jo per tancar una mica el i després ja eh, tots aquests valors republicans que has descrit i, i els exemples que ens, han posat, ens has posat de repúbliques que realment no, no, no ens tenen o que no són tals no? hi ha algun país al món amb aquests eh, valors republicans. Existeix això? Perquè, clar, ens trobem, per exemple, no sé, si comparéssim eh, Itàlia, que és una república, amb Suècia, que no ho és, probablement té més valors republicans eh, Suècia que Itàlia. No? O, o, bueno, o, a, a, on localitzaríem al món algun exemple de posada en pràctica real d'aquests valors republicans? També, lligat a això... Eh, quina diferència hi ha o són molt diferents els valors republicans descrits dels valors socialistes o on, on és tots els valors bueno, en quin punt hi hauria la gran diferència entre aquestes dues opcions no? I, i, i per la Carme he pensat bueno, estem donant tota la resta una personalitat que, que, que el feminisme ve com una mica implícit no? amb els valors republicans és així realment o si sigui, l'igualitarisme republicà, des de sempre, tradicional, necessàriament implica eh, el feminisme. Eh, ara us passo la paraula si teniu alguna pregunta. També hi ha el xat del, del canal de YouTube que veig que no s'està animant ningú a fer pregunta aquí per escrit. Si vosaltres des del públic voleu fer alguna pregunta... Sí, no? Jo sí, eh? La Marta. Sí, sí. Doncs però, no en no en sé... no teniu. No teniu. <ríe> Home, sí, bueno, sí, algun després, ja cal. Sí que... Si voleu, jo pensava si sí, fem un parell, altre, bueno, Marta, digue'm. Sí, sí les vaig que anar, una pregunta després fas la pregunta tu. Sí? No, no, no, però jo el que vull dir i abans de fer una pregunta, jo sí que quan, quan procedeixi, més que preguntar, fer una petita reflexió. Ah, perfecte. Quan doncs Marta, digue'm mar, la pregunta, eh? que jo, si no se sent bé, perquè... Vale, ja ja l'he dit forta, així se'm sent. A veure, eh? Uh, uh, dos, m'ha encantat allò de l'estratègia però llana, ja me l'apunto per dir copyright, eh? Perquè s'entén perfecte que vol dir, eh? A més és allò, antipulista, eh? O sigui, és... Me'n fico en un món potser liberal, però poso una llavor republicana, m'encanta la idea. Vull dir, l'agafo, eh? I, i m'ha encantat això la fraternitat, que és l'exercici de la comunitat. Clar. És que això aquí és el que fem, no? Fent gestió comunitària, en el fons estem fent fraternitat. Jo no ho havia, no havia pensat mai així, eh? Ja està, volent. I la pregunta és, eh, de, que es fa una mica en el blog, com, com el republicanisme, o sigui, com es pot gestionar? l'escalfament global, que ara li diuen canvi climàtic, però és un escalfament global, que hem generat l'espècie les, humana. Com, des, o sigui, en valor republicans, com es pot gestionar això? Pregunta ara. He una pregunta concreta, que tu les contestat una mica, Carme, has dit. La gestió de la pandèmia ens han retallat llibertats, drets i de tot. Sí? Perquè s'ha fet per un bé comú, eh? que ha sigut la salut pública. Llavors mm. és... La pregunta és, quina lectura feu de la gestió de la pandèmia des d'aquests valors republicans? Acumulem més preguntes. Preguntes de reflexió, eh? Una reflexió de preguntes. I tira, perquè s'ha sentit sí, no, no, si amb els vols. Acosta't. Acosta't. Que no se'n veu. Bé, jo vinc de l'àmbit de l'educació i fa molts anys ja he recorregut en l'àmbit de l'educació i com a responsable en aquest àmbit sempre m'ha preocupat molt, no? un punt que tu has dit Carme, no? de com treballar o com enfocar tot el tema de, de l'esprit crític i de, i de desenvolupar interès eh, crític davant del que passa al voltant per poder crear pensament i poder no, donar peu a aquests joves immediats, eh, perquè clar, eh, en el sistema educatiu del nostre país, de Catalunya, no, sempre eh, hi ha, eh, en la nostre cas, eh, més que empreses de països, sempre hi ha aquest professional que no es valora. No, aquesta capacitació cultural i, i ser un bon professional. No? Aleshores, aquest peix que no s'ha de l'actuar s'ha d'allà per algun lloc. No? Doncs, com ho afegiries en tot aquest discurs que heu plantejat a l'invent republicà? Que en el seu moment, com ella ha dit al principi, se't va posar molt d'interès no? en l'educació no? i com ara s'enfoca doncs, tot aquest tema. No? Perquè també entenc que republicà Republica i feminisme és molt important, però Republica i educació no? és, és, és també molt important. Eh, Jordi? Ah, sí. Jo tinc una pregunta, potser més per tu, per tu que seria una mica el... com enfocar la globalització des del punt de vista del re... de republicanisme, com està afectant, eh, diguem això, a... A aquest tema. Sí. Molt bé, gràcies. Et, et passo la paraula a David vale. amb totes les preguntes. Vale. Si la Tama descansa i després... Penseu molt bé. I gràcies per les, per les intervencions. Um, et deixaré... L'educació anava de dirigida a tu, per fer un petit comentari. Tu et dius... Maria. Maria. I, I el de la pandèmia també t'ho passo per tu. <laughs> I, i, i si no ja, ja veiem què fem. No, a veure, la, la pregunta de l'Elsa, de tot tot, o tot és molt, molt interessants, però la pregunta de l'Elsa eh, exigeix un, un aclariment. Clar, quan es parla de llibertat, republicana o del, típic, o del tipus que sí, però quan, sobretot quan es parla de llibertat republicana, que és el que estem fent avui, s'ha d'entendre no com, com, com codis binaris. No? Som completament lliures, o completament esclaus i esclaves. És, dir, és una qüestió de graus. Però, és, hi ha algun país del món on hi ha graus de libertat republicana? A moltíssims, a moltíssims, a moltíssims països del món. Alguns d'ells amb monarquia. Per exemple, dir, hi ha moments històrics en els quals aquest treball col·lectiu de construcció, sí que clar, clar que es construeix la república i el que volia dir que no es construeix de nou com a codis finalis, no? és dir o no tenim república o la tenim tota, és dir o com, o com un projecte que es fa, s'acaba s'empaqueta i ja m'ha un bitum i tu envia a casa, no, a dir, això requereix aquesta participació de la qual tu també parlaves eh? en aquest sentit ho deia hi ha moments de construcció d'elements o, de, o, de, o de treball d'elements en aquesta lògica republicana molt interessants i tu hi ha uns quants que, que em consta que els coneixes molt bé. Per exemple, aquest no sé si ho coneixes tant tan més, però, tot i que segur que sí, Gran Bretanya l'any 45, tornarem amb el Ken Loach, no sé què em passa a tu estàs amb el Pedro Sánchez, estic amb el Ken Loach. No sé si ho visteu a del 45, una, és una pel·lícula monumentalment bona, on explica com va ser absolutament insostenible no assumir l'agenda política d'uns moviments populars que a, de, que a nivell europeu i a Gran Bretanya també havien aturat el nazisme, a partir de capialitat social tremenda i d'una organització brutal. Aleshores, què fa el govern eh, laborista de l'any 45? O el govern laborista d'Urgència del 45, con totes les eh, limitacions i possibles aberracions los peronismos, però també ho fa, reconstruir un vincle de, entre llibertat i recursos i nosaltres hem de nacionalitzar um, béns essencials, recursos, recursos essencials, per, per, per, per, per, per la dignitat de la vida de molta gent que ha vist com una societat es pot posar a treballar en comú per aturar el, el nazisme, però que havia estat absolutament gent, que havia estat absolutament atomitzada i deixada de la, de la mà de Déu durant uns anys 20 i 30, on la pobresa ha sigut tremenda els districtes més pobres de Gran Bretanya. O sigui, aquest any 45 hi ha una reforma de, de l'estat britànic que home, té uns tints republicans, en aquest sentit, brutals. Amb els, amb, les seves, amb els seus aterratges constitucionals, també. Aterratges constitucionals que s'inspiraven en bona mesura també, i això sí que ho coneixes molt bé, en un moment també extraordinàriament republicà de tendència, tot i que després la vida és molt complexa, que és el Mèxic dels anys 10. O sigui, la, la, la, la, la, la, la, la, la Constitució del XVII, que és la, la, la, el resultat de la, la, la, la revolucionària mexicana de, de, de, de, del, del 1910, contempla la reforma agrària com qualcom importantíssim, precisament perquè entenc que sense accés a recursos, en aquest cas de la terra, la, la llibertat i l'exercici de la ciutadania a Mèxic és impossible. Si volem construir república, ens hem de, de plantejar aquest tipus de qüestions, diuen. I inclús parlen de propietat, però de propietat entesa com un fideicomis, és a dir, el propietari és propietari del recurs sempre i quan compleix unes condicions que venen des de fora, que és que abans de forrar se que si ho pot fer que vagi bé i que, que l'aproveitge, abans de forrar se satisfer les, les necessitats del, del, del comú i deixar el recurs per a les generacions venidores. A partir d'aquí si fa pasta, fantàstic, però primer això. I si no, se l'expropia. Bé, això, això, això és, és, és, és, és constitucionalisme clarament republicà, això es recull després de la República de Weimar i es recull a moltes constitucions europees post-1945. La italiana és una república. O la portuguesa, després de la revolució dels clavells, claríssimament. I a l'espanyola del 78, amb totes, les amb, amb totes les seves imperfeccions, té un article interessantíssim que no s'aplica, que el Pablo Iglesias, sempre que hi ha una campanya electoral, diu, no, oh, l'article 128, hi ha molta raó, que és un article que és, és exactament l'article 27 de la Constitució mexicana, és a dir, que diu tota la riqueza de, de, de l'estat o de, de la nació, no sé com retòrica constitucional mm -hmm. està sometida eh? està eh? mm -hmm. sometida sea cual, sea, cual fuera subtitularidad perdón, subtitularidad jurídica està sometida de antemano al interès general i l'estat de la potestat d'intervenir en això és el que permet al Boyer a, a, a acabar amb Romassa i el que podria permetre moltes coses que no es permeten i que es poden fer perquè aquest article no s'aplica d'altres sí però aquest no s'aplica. Però clar, i, i és perquè, malgrat tot, aquesta Constitució es en canons al carrer i en tancs al carrer, però malgrat tot a l'Europa del moment és inevitable introduir tot això. Per què? Doncs perquè la modernitat és una, moder és una modernitat liberal, capitalista, però també moviments socials del 15 que han assolit fer que sigui de sentit comú, hegemonia cultural, que negranxi, una sèrie de coses. No? Avui això potser més menys de sentit comú, però o suèssi, no? L'estat de la l'estat del benestar, de fortament avançat, com el que tu citaves, eh? com, el, com, com la saninau en general, on hi ha monarquies, eh, però que asseguren uns drets, o asseguraven, però encara ho fan parcialment o altament, uns drets socials, econòmics, importants i culturals, no sé si ambientals, importants, que fins i tot arribaven a permetre plantejar-te certs graus de desmercantilització de la força de treball sense renda bàsica, a, a, a, abans de que endregués al debat de la renda bàsica, Uh, home, clar, quan tot això és així eh, et planteges que, clar el, el, el toteig de la gent del comú suec en relació amb l'oligarca del mercat de treball és un toteig que es pot durar molt més que en societats en les quals tot això no, no es contempla, no? Per tant és una qüestió de graus i hi ha moments més, més, més àlgids i més, i, més, i més gloriosos i més uh, uh, que animen més a l'optimisme i moments més de reflux, clar, clar clarament el gir neoliberal del capitalisme que s'inicia a partir dels anys 70, tot i que ja està abans, i que a partir de la crisi del 2007-2008 doncs la cosa esclata ja a tot i plen. Home, tot això, segurament, bueno, aquest procés ens invita a ser pessimisme. Amèrica Llatina va, en els anys, en els 2000s, quan bueno, la, la agenda es va posar una miqueta de, de, de, a favor d'aquests processos, però també, també sabem que hi ha hagut dificultats. Vaig molt ràpid. El socialisme és hereu de la tradició republicana en la mesura en què rescata aquest vincle entre la llibertat i, i accés a recursos. Ara, dèiem, tu per, per ser lliure necessites lluitar contra la dominació entre gens privats, i això en principi és una aspiració dels socialismes en, en plural albre aquí, i entra des de la socialdemocràcia fins als, als, als, als anarcosindicalismes més interessants, per tant, passant per moltes altres coses, però sense generar, sense, sense generar imperium, sense, sense generar institucionals que a vegades xiuen república també, que es converteixin en agents de dominació de, del personal en eh, moltes esferes de la vida quotidiana, no? Eh, jo crec que la història del socialisme realment existent en el segle XX és una història amb grans llums pel que fa al a la de fites, eh, materials i potser també simbòliques. Uh, també té grans llums pel que fa a la qüestió de conquesta de drets polítics però també hem de ressenyar que el socialisme en el segle XX ha deixat grans ombres uh, pel que fa aquesta mateixa qüestió, a vegades quan es diu o sigui, jo, jo el que estic dient avui és que no hi ha drets polítics sense drets econòmics i socials però al revés també, és a dir, tu si tens uh, se't garanteix una bona sanitat i una, i una bona educació que so, sovint es diu uh, s'esgrimeix aquest argument per salvar certs règims però cap control sobre el procés polític a través del qual aquests recursos arriben del comú dels mortals. Bueno, et trobes en una situació molt semblant a la de la Buda, a, a, a, a, a, a, a la de la Buda Esclaus, o la del pare o marit, un de dos, del qual parlava la Carme d'abans. Està molt bé tenir una vanguardia revolucionària que vegi pels nostres interessos i que, que preciosament ens donin la sanitat millor del món, que és la cubana. Està molt bé la sanitat cubana. Professor, una mica més de permeabilitat d'aquelles institucions per assolir que allò sigui una, sigui una cosa de tots, eh, també ajudaria a consolidar o, a, o, a, o a evitar certes dosis d'imperium, d'imperi, que sí que és una la República Cubana. Dicho lo cual, bueno, mmm, eh, molt perquè la, la qüestió és molt complicada, i Cuba és un jardí, és un jardí larguíssim i yo scho he dit això, we dit, això we dit a la televisió pública cubana en prime time. I no m'han detingut ni m'han fet coses rares. Per tant, eh, i segons quina coses d'aquestes no es poden dir ni les públiques ni les privades d'aquest país. Per tant, dic, bueno, és molt complicat tot. Però, eh? La transició social molt, molt ràpid. No és veritat, jo, jo, jo això ho he dit en prime time a la televisió cubana pública. Un ni mi bueno, del 2012. Eh? Com avui, del 2012 uh, La transició social jo no sé eh, la Maria. La no, la transició... Ah, no, tu, tu, la perdó, glòbica, Marta. Marta, sí, sí, l'escalfament no no global, no. global no, no, no. I, i tot el que això implica quant a transició en, en termes de modes de vida. No, doncs, és un col·lapse, no? És que no un col·lapse, mm. però, però alguna cosa de poder fer, no? Ara, el que jo em pregunto, i això t'ho de la Carme, i me vaig acabant ràpid perquè li passo la primera nota, però jo el que em pregunto si ens podem replantejar coses, que diria el Mariano Rajoy que no que fer coses, no ploros catalanes. O si sigui, ens podem replantejar coses si no, si no podem aturar la roda del hàmster. És a dir, estem ficats i ficades en una roda del hàmster de treballs impossibles, impossibles però, però ben reals, que, que més a més són dos i tres i quatre, i després, a més a més, ve la doble presència, sobretot per, per, per, per les dones, de, dels, dels treballs no remunerats a l'esfera domèstica, perquè tenim unes existències absolutament precaritzades. Bueno, jo crec que individual i col·lectivament cal una tasca orientada a replantejar, a resetejar les formes de produir, d'habitar ciutats, de, de, el territori en general, etc. Però tot això, com ja deia Marc també molt clarament al segle XIX, requereix temps. Requereix temps i, i, i, i calma, i una canya, si pot ser. I, i, i, i aturar l'urgència d'abraçar-nos com sigui a unes, a unes formes de vida que que, que, que són absolutament necessàries avui i ara ja si volem sobreviure. De la mateixa manera que això ens hauria de poder permetre, que aturar la maquinària ens hauria de poder permetre disputar les formes de regular la vida econòmica que avui en dia és una vida econòmica regulada per uns pocs. Però aquests pocs tenen la, la, la paella o les poques, les poques els pocs mànecs de la paella a les seves mans perquè nosaltres no ens podem ni plantejar una acció d'impugnació d'aquestes regles del joc. Per què? Perquè estem perseguint la pilota. Anem, anem, anem, anem, anem alimentant aquesta roda del hàmster perquè la nostra existència material dic, depèn d'això de forma urgentíssima. Per això és la renda bàsica i moltes altres, altres recursos i mesures de naturalesa incondicional ens han de permetre repartir una, rique una riquesa que per altra banda hem generat tots i totes i que s'han acompanyat uns pocs. Repartir la riquesa, però exacte, de forma incondicional, per a partir d'aquí en temps i una canya, el temps és molt important dir, bueno, què fem? El temps és molt important, eh, Maria, també per al tema de l'educació. És a dir, tot el que dius, si no hi afegis no res, no el, ja, el que ja suggeries, perquè se si n'entén no, per fi de no, dir el que deies, i ara la Carme ho explicarà molt millor. Senzillament vull afegir que tot això de la fraternitat, tot això de la, cap, la capilaritat de la qual parlava la, la Carme en relació amb la Segona República, o en relació amb la República de Weimar, o, o el partit social demograt alemany, el món del granxi, de, de, de les mil trinxeres des, des, des dels quals es poden fer mil coses, requereixen això requereix temps i poca urgència per sobreviure. Marx ho deia claríssimament, el Marx més refort, per dir-ho molt malament, en el segle XIX, deia, no, no, jo el que vull és tombar el capitalisme, però d'entrada el que necessito és reduir la jornada laboral. Per què? Per conciliar casa i les dones? No ho deia massa això, Marx. Deia, perquè tinguem temps per anar als ateneus els homes i les dones potser també o no tant, però, perquè, perquè diguem temps a anar als ateneus a pensar què fem i organitzar-nos i fotre un petardo per, per, per, per... perquè si no, clar, fer un, una gran crida a una transició ecosocial que òbviament es pot practicar i s'està practicant des del cooperativisme des de xarxes de suport mutu des de, és a dir, individual i col·lectivament ja, ja, ja hi ha experiències molt interessants però general, generalitzar això unir les taques d'oli jo crec que requereix una, una acció que també està lligada a, a, la, a la pròpia concepció del treball i, de, i dels usos del temps en relació amb el treball. Bueno, per, per això la incondicionalitat en l'accés a recursos és, és, és, és prou important. No? I acabo ja. No, no, no sé què dir-te, Jordi, perquè això és un, és un tema dificilíssim, però és veritat que la, Jordi, que la, que la globalització ha posat en joc la, la, la, les sobiranies eh, nacionals i, i i l'experiència personal de la sobirania. I de fet, en aquí jo crec que la tradició republicana i el discurs republicà i la praxis republicana jo crec que és un gran antídot perquè aquesta experiència de pèrdua de sobirania, que és real, tant l'experiència com la pèrdua de sobirania efectiva, no sigui carne de canyó per alimentar discursos de Santiago i Sierra Espanya o de Santiago o, o Sant Patrick i make America great again, no? És a perquè tot això pugui conduir-se cap a un gest insubmís, la, la frància insubmisa, orientat a dir no, no, no, és que aquí hi ha moltes decisions a, pre a prendre i hem de ser nosaltres eh, qui les prenguem, tots i totes, nosaltres vol dir tots i totes. Bé, aquí una matriu conceptual com la republicana que hem estat intentant plantejar aquí la Garma i jo eh, en, el, en el temps que hem tingut, que crec que ens hem passat tant tu com jo, eh, ens pot ajudar, com sembla. No? Però bé, és, és, una, és, una, és una gran pregunta. Jo, jo crec que el, el, procés, el procés que s'està donat a Catalunya o el 15M fa uns anys, però el procés que s'està donat a Catalunya siguem indepes o no ho siguem i fins i tot ens caiguin fatal els indepes ara no, no, no dic de, de, de, de, de quins tres punts estem, crec que m'és és igual jo crec que s'entén exactament com això com això i la França insumisa i moltes altres coses com moments en què la gent diu, hòstia, però què qu està passant? Ens, ens està passant per sobre doncs tota una suma de rodes de hàmster, que és una, una pilota d'aquestes d'Indiana Jones i, i, i l'Arca la, la, la, Perdida, una no d'aquestes, i això és insuportable, o sigui, aturem això, o sigui, més enllà de l'aspiració nacional, que no sé bé fins a en punt hi és, jo crec que és un crit d'alarma davant de que hosti, perdem el control de les nostres vides. Per tant, eh, bueno, a mi em sembla observar a nivell mundial que hi ha experiències que ens més simpàtiques, menys simpàtiques, que hi més pures, més barrejades altres qüestions i tal, però tenen molt a veure, però també els recnecs nord-americans votant el, el nord Donald Trump. Eh? Jo ho poso al mateix nivell, diguem-ne, de malestar. La conducció política jo crec que és ben diferent i molt més lamentable, diguem-ne, la, la, la, la nord-americana del de Donald Trump. No? Però una cosa com el procés d'aquí, jo crec que s'entén precisament en un marc de, de pèrdua de sobirania individual i col·lectiva en un context de globalització en mans d'uns doncs, pocs coses. La, la, la cosa és, podem cabalgar aquest procés per dotar-lo de contingut realment republicà, sí o no? Bueno, aquí estem, suposo, com molts i moltes, intentant i lligar-ho a altres, altres processos ben diversos que, que hem viscut i que estem vivint, també. Això amb catalans no inventat la, la, la... Què és el que s'inventa? La sopa d'any. La sopa d'any. La sopa d'any. <ríe> Perdó, m'enrotllo molt. Perdó. Per això porto papers, perquè si no m'enrotllo massa. Carme, et toca sí, és... no començo pel tema de la pandèmia però... no el... sí, jo, jo crec que ho he dit eh, per, el que s'aprofita per retallar són drets que no són els que s'estan reclamant precisament s'estan sí, reclamant però ens estan retallant els drets i hi ha inconsament el dret a la mascareta no sé què. però no s'està parlant del dret de reunió no, no, no el dret a ajuntar-te sent a fer una festa, no, no. El dret a reunió, la llibertat d'expressió, el dret a manifestació... i ha tota una sèrie de drets que aprofitant la pandèmia s'estan no no? I no se n'està parlant. Per exemple, la manifestació de, del 8 de març. Complia, absolutament, totes les mesures, no era una manifestació, era una concentració, tot medit, tot posat, no sé què... Va estar a punt de no fer-se, a Madrid mm -hmm. no es va fer. Mm -hmm. Per què? Doncs perquè la van prohibir perquè deien que, que bueno, ja deien ja que l'any passat havia sigut el focus. No? Mm, bueno, doncs una, una, una clara mesura eh, que enta contra la llibertat d'expressió i la llibertat de manifestació. i han aprofitat la pandèmia. Eh, actes públics, actes públics dels ajuntaments, sopars de ministres, reunions eh, europees, Eh, no, no sé, jo veig que actuen, sí, amb la mascareta, però actuen amb certa normalitat. Però ho passa a tu. Deixa tu fer un acte en mm. un lloc com aquest, no? Que tens totes les mesures de eh, lloc, però que tens l'Ajuntament, no el tens de cara, diem. Jo l'altre dia vaig, ser, eh, vaig assistir un acte d'aquests, no?, a, al meu poble, es proves Doncs els van desallotjar a la tarda. S'han desallotjat perquè deia que havien... Llavors, a -a aquell desallotjament, desallotjament entre en les estadístiques de s'han desallotjat dues festes il·legals, no? I no era una festa il·legal, sinó que era... Hi havia hagut una taula rodona, hi havia un concert, no sé, però sense barra, eh, mesures, tothom amb mascareta... Però, no? però clar, l'Ajuntament no li agradava, pam, desallotjament. Entrem en les estadístiques. Libertat de reunió, vulnerada. En canvi, o... Oh, a l'inici t'ho deia, no? Jo deia, clar, eh, és, és municipal, us deixen fer coses, perquè hi ha espais municipals on les entitats no poden fer res i, en canvi, els ajuntaments sí que estan fent coses. I això està passant a més d'un poble. Eh? Mm -hmm. I, I, doncs, això és atentar contra la llibertat de, de reunió i d'expressió i, i de tot, no? Hi ha moltes... En un país, torno dir, on l'associacionisme és el que vertebre la societat, eh doncs, ostres, s'està destrossant aquesta societat, estan aprofitant precisament la no presencialitat i les mesures, ja no estic dient o sóc sigui, la primera eh? que de fet hem de botar mascareta el gel, no sé què, però clar a mi em deixen anar en metro a la feina el meu fill pot anar a l'institut cada dia però mm, no puc anar a veure el meu germà a Banyoles no? Sí. però sí que poden venir els francesos en avió i poden venir 300 jets eh, 300 avions a eh, a, a Mallorca, des d'Alemanya. De I, I els creus en retornen a Barcelona. I els que creus en retornen a Barcelona. Eh? I encara hi pots anar en dos. Però, però no pots moure de comaca, no pots anar a conces, no pots... Sí, jo crec, quan em refereixo a drets pel bé comú, precisament estic vivint això. Hi ha drets individuals, allò. El dret, bueno, que no són drets, ja ho he dit d'anys. El dret a no portar mascareta, perdona. Ho sento. I comú i això no és un dret això és una, una normativa ja, no és ni llei, és una normativa eh, de, de salut pública eh, en una etapa de pandèmia doncs, una cosa això i l'altra aprofitar tota una sèrie de tot aquest context precisament perquè hi hagi coses que es puguin fer i canviar canvi hi, ha, hi hagi d'altres que no, en aquest lliure arbitri no de la interpretació de, de les llis uh, no, bueno, el tema d'educació crec que ho he dit, eh, però s'ha d'educar, coeducar, educar en el pensament complex i en el pensament públic, i, i crític, però que a més a més ha de ser públic i garantit i de qualitat. Jo, jo sóc de les que penso que l'educació pública és la que més qualitat té en aquest país, eh? mm, i que a més a més és la més dura perquè eh, no fan absolutament cap trama, no estic acusant trampes, però no, no es fa cap trampa a l'hora de, de ponderar les notes, no? Però, evidentment, s'ha de reforçar i s'ha de reforçar perquè no mori, precisament, i s'ha de dotar de, de, de o sigui, bueno, com, tot, eh? com tot el públic, eh? la salut, els serveis socials i l'educació, que serien les tres potes de l'estat del benestar, com a serveis públics que s'haurien de garantitzar de forma universal i de qualitat, estan eh, immersos en la burocràcia més absoluta, és no? allò per atendre un metge, una, una infermera, una metgessa o una infermera, per atendre un pacient ha d'omplir, o sigui, dedicar 3 minuts al pacient i 2 minuts a fer el paper. Eh, clar, això és insostenible. No? I llavors jo crec, jo crec que el que hem de fer és repensar tot aquest sistema precisament perquè, perquè que no pot ser que, que, que lo públic eh, estigui enfonsat o es vagi enfonsant eh, quan és lo de més qualitat i lo més aquest tipus que tenim. Eh? Ara, jo crec que hem de recuperar tota una sèrie de, de continguts que no, bueno, que, que no es donen. Eh? Perquè estan fora de currículum. No? No, no, I no estic pensant en no sé el que és la ciutadania. No és no, sí. Estic parlant de, de recursos, no? de recursos culturals que a vegades no es tenen. Però clar, si aquest any ha sigut impossible que molts alumnes i moltes alumnes hagin pogut eh, fer ús d'ordinador perquè no en tenen i ningú els hi ha donat en un moment de pandèmia que han estat fent online, han estat confinats no sé quantes vegades, i ha classes que s'han confinat 3, 4, 5 vegades i no tenen un ordinador des del qual treballar. L'equitat no està garantida no? en l'educació. A la privada suposo que sí, perquè fa la privada qui pot, però la pública no està garantida perquè no tens els mateixos recursos i en l'àmbit dels recursos tant materials com culturals doncs jo crec que s'ha d'invertir. No, no, si no estic ni de lluny criticant l'educació pública ni de lluny, al contrari. Segueixo dient, eh? La, per mi és la que més qualitat té. I bueno, sí, jo crec que l'altre ja a ha anat dient. Ah, no, la feminina. El feminisme, no, capis, no, sí, sí, no no Jo crec que és la base, que és una base, una base molt important per, per, per moltes coses, una, perquè eh, és evident que és, són coses que no s'han fet el, i que els valors republicans tampoc ho reprien. Per la fraternitat, el marxisme no ho ha recollit. Estem parlant d'un subjecte polític que existia Uh, per socialistes, pels capitalistes i, i per tothom, és a dir, a Cuba que no sóc a crítica però, però uh, li reconec molts mèrits, és en, en aquest moment estan fent proves amb cinc vacunes, però, sí, sí. aquí no, eh? sí, sí. Ja, ja, és a dir, molt bé. Inclús una patriàtica. Exacte. Doncs, clar, un, un que representa, que és allò el paradís del socialisme no sé què. les dones han tingut un paper totalment subsidiari, no? És a dir, jo crec que precisament el feminisme és central perquè hem de construir una cosa nova. no partint de zero, partim d'una sèrie d'estructures com és el capitalisme, el patriarcat, etcètera, que, bueno, que les hem de deconstruir no? o, de o destruir directament, diguem, o treure, treure del, del, de la nostra base de, de la construcció del bé comú, perquè si no el que farem és bueno, posar marxes no? a les bretxes en lloc de, de, de fer el camí més pla i allò de dir, vinga, aquesta bretxa la de, la, no, no la tapem amb massilla d'aquella que els dos dies eh, s'aixeca, sinó que el que fem és picar, posar asfalt, no sé què, i afavorir que la gent pugui rodar per allà, no. Pues allà, el que farem si no tenim el feminisme en el centre de la construcció de la república és posar masilla d'aquella que compres a la ferreteria que els dos dies diu, és irrompible, molt fàcil. I tu, sí, primer no saps com posar-la i després s'ha ja de, de desfet. No. I jo crec que precisament hem de començar a partir d'una base, base realment equitativa realment reconeixedora del total de la societat per construir el bé comú. Si no, estarem construint el de sempre pels de sempre. Un segon sobre això. Sí. Ah, hi ha una, una autora francesa que és la, la Florence Gautier que ha estudiat moltíssim la revolució que tot, porta tota la vida fent tota la revolució francesa i ell ens explica molt sovint, ell és especialista en Robespierre i tota aquesta gent diu, sí, sí, està molt bé Robespierre i d'Antoni Marat i tal però tots aquests grans moments i, i tal no s'haurien donat si no hi hauria hagut uns moviments socials de l'hòstia per a tota França bàsicament assemblearis a nivell local on la presència de les dones era absoluta absoluta. És a dir, sí, Olim de Gouche i tal, que és una persona, un personatge criticable i tal, però per dir, discutible però, i, i després, no, no sé, també hi ha la Wollstonecraft, però no, sí, molt bé, però, però les dones de les classes populars franceses inundant-ho absolutament tot com a principi d'agermanament i d'inclusió ciutadana de tot qui esqui, Cosa que aporta, per exemple, a que Haití, eh, just després de la revolució de, de, de, del 89, digui, ei, ei nosaltres també, i serem negres d'ahití, però som, tu saps l'Ubertu, i tots tot, tot aquests revolucionaris, d aïllos, d aïllos, nosaltres farem la primera república de colonial, per dir-ho en termes anacrònics, perquè és la mateixa lògica aquesta del moviment dels moviments socials inclusius, en clau de gènere i en clau de, de tot qui és qui que es movi, perquè, perquè hi ha de ser tothom, que és la fraternitat barra sororitat, o el que faci falta afegir-hi-do. No? Només era una petita... Però, però, mira, sense anar tan lluny, sense anar tan lluny, quan... Tu parlat de la Constitució del 78, no? Mentre s'estàvem fent els grans debats del que havia de tenir aquella gran Constitució fantàstica, les lluites al carrer, les ullites veïnals, estan liderades per dones. Per exemple, a Bellvitge. A Bellvitge, tu totes les fotos que veus de mobilitzacions veïnals són en un 80% dones amb les seves criatures i fan un tipus de reivindicacions que és pel bé comú. Eh? A millora dels carrers eh, serveis públics eh, educacions i allò que Ostres. sembla que siguin reivindicacions de dones són reivindicacions del bé comú, no? I per tant jo crec que precisament en, en un moment en, en què hi ha un reconeixement de digués democràcia directa de, digués democràcia participativa digués el que dic, de la força, la força de les classes populars i que les seves propostes són, són no només desitjos eh, arbitraris, sinó necessaris estres, eh, i, que, i que és una cosa que s'ha de desenvolupar i per tant són visibles i mm, es porten a terme, en un percentatge altíssim, que no dic únicament, eh, però un percentatge altíssim està liderat per dones. Pot passar a la república francesa, però és eh, el, el, el, el, el franquisme a Bellvitge, dient. Ja, no? Passa volant el temps. Sí. Hi havia una persona al públic que volia fer, fer una... Sí, sí, sí. sí. Saps? Sí, uh, I si se o, o, o no? Sí, jo crec que potser que aquí, perquè si no, sí que... O sí, girem. Sí, sí. Que vingui aquí com a banda... No hi ha part no foc, i perquè la gent de casa et senti. Ah, bé, bé. Si tenim gent de casa, ho no. entindrem. Una conversió breu, també, per fer ah, no, no, no, no. una mitjana a la gent. no. no? Ah, Bueno, el tema és el següent. Eh, eh, això es poden comparar com un edifici, no? Nosaltres, eh, durant molts anys, el que, estem fent, el que estem fent és arreglar les parets, arreglar el sostre, posar parxa aquí, posar parxa allà. I així, doncs, no aconseguirem gaire. A poc a poc anirem construint les coses, però no ho posem. Aquí el que es tracta Has de tombar l'edifici fer els fonaments en condicions. Així de clar. Fer els fonaments en condicions i sobre aquests fonaments aixecar una societat. Eh, lògicament, avui, fa 90 anys de la República i no hi ha absolutament ningú que l'hagi viscut. Ja no viu ningú. Jo tinc dic la carta sota la màniga perquè tinc tingut la gran diguem sort no sé, de que la meva mare sí que ha estat a la república, a Barcelona els fronts de guerra ha estat allà llicada, no? Bueno, llavors, clar, la, la, per, per mi la meva mare ha estat durant molt temps un lliure obert un llibre obert, perdona la, la primera meitat de la república, com sabeu la primera meitat ha estat, una, una, aquesta meitat, un floreixement de la societat. Les escoles compartien els nens i les nenes, les escoles enviaven eh, un munt, quantitat enorme de llibres per intentar alfabetitzar aquella societat que hi havia un 60% o més del 60% que era analfabeta. Llavors, això té molt de feina, no són quatre dies, té molt de treball. Després va, va, va, va canviar el sistema, va guanyar la dreta i a llavors els llibres ja no es van enviar. Sempre, eh, des de fa uns anys, eh, des de sempre, bueno, s'ha incidit en el tema de la república que hi 4 400 X, d'enverros que van destrossar i van trencar tot i van fer borrades. Les borrades aquestes no són acceptables a cap societat, però s'han fet abans, s'han fred després, es faran demà, es faran demà passats a tot arreu, desgraciadament. Per contestar el, el, el, aquest fonament es construeix amb educació. Això és el fonament d'una societat. Quan la societat està educada, està formada, sap que la seva llibertat acaba allà quan comença la de l'altra, ja no es plantegen totes aquestes coses. Vull dir, quan, quan tota la, la gran partitat de lleis si una societat està educada hi ha més, les tres quantes parts de les lleis no tenen interès perquè si tu tens el del respecte, respectes a la societat, a tothom, hi ha ja la majoria de les lleis perquè, un exemple, et posa que tens que no sé què, el semàfor i no sé què, no sé quants, el... però si tu ets respectuós, no fa falta que hi hagi un guàrdia allà per posar-te una multa, i ara és per mervella, t'atures, perquè no és perquè tinguis que aturar-te, perquè tinguis a la por de que et posin una multa, m'explico, no? Mm -hmm. Sinó perquè t'atures, perquè hi ha una cosa que que si no t'atures, doncs pues hi ha un problema greu. I llavors, aquesta, aquest, aquest, la, la, la, el respecte eh, i l'educació és el fonament. Eh? I després de tot això, ja tot roda, tranquil·lament. Fantàstic el missatge que ens transmet, positiu, a més I ara, voldràs dir... No. Bueno. No, no, no. Me la puc treure. Us no. han de mascaretes. Volia dir-vos que Finalment hem aconseguit que algú faci una pregunta al, canal, al xat del canal de Youtube i us la diré. Eh, diu, quin dels partits de l'art parlamentari avui a Catalunya estan més propers al republicanisme? Sí, és, és bona per, per acabar? Escolta, eh, he, he cató que no contestar aquestes preguntes? Doncs la contesto. Clar, Ho contesto? Sí, sí clar. Sí. clar sí. Eh? Esquerra Republicana, la CUP i els comuns. Ho sento. Ho sento. Uh, hi ha un partit, que és el PSC, hi ha un partit que es diu Junts per Cat, que jo sé que, in, que inclou gent molt interessant que s'acosta a aquestes lògiques. És així. I crec que Junts per Cat, des que ha passat a l'espai convergent al postconvergent, convergent potser encara més que abans. Però que obertament puguin comprar, comprar, comprar aquí no s'ha de comprar res, però adherir-se a, a la retòrica, que hem, a la retòrica, als, als, als plantejaments polítics, que no ens hem inventat la Carme i jo, ni els companys i companys d'aquí, sinó que hem intentat destilar tota de tota una tradició llarguíssima, que les forces polítiques que diuen, després, ja el diuen, diuen, diuen, que deia aquell senyor eh, qüestionable, i després hi ha ja els fets, no? Perquè hi ha uns llumres a tot arreu, també és carrer i hi ha els comuns, i a la CUP segurament. Però els partits que diuen que parlen en uns termes compatibles amb tot això, a mi sembla, són aquests tres. Uh, si estan condemnats a entendre's o no, no sé, crec que no ho estan condemnats a entendre's, i no sé si no sé què passarà, però a mi em sembla que la, la, la intersecció lògica i rupturista és aquesta sincerem. Això respon no acadèmicament com estudis del republicanisme, no, estem celebrant la, el, el dia de la República de la segona república Espanyola i estem aquí fent l'acte també ciutadà i tal, i sense fa una pregunta així tan bèstia, doncs no, sí. respon, no? que aquí hi ha una intersecció clara. Uh, si fóssim argentins, si fóssim argentins, diríem, bueno, ja, però és que abans hi ha blocs molt més amplis i no, no, no ens l'hem d'agafar amb paper de fuma, que això és una expressió molt, molt, molt lletja, o molt, molt, molt poc d'allò, uh, i, i, i què passa si hi ha més gent encara? I què passa si es pot compartir, i llavors bueno, no, no, no, no, no sé per on es podria obrir aquest arc uh, i si podria hi si cal, no sé, podria haver-hi una cosa des de Junts Park fins als Comuns o, eh, o, o, o, o amb de geometries, no sé. Un, un argentí uh, a vegades uh, es fica en trismo i i esto es una mierda, però yo voy estar en govern per para escolarlo a la izquierda o para escolarlo como pueda a un que esté eh, eh, eh, la Laura Corràs. Eh, això en Argentina t'ho podria arribar a dir. La cultura política catalana es fa més difícil que, una, que gent dels comuns i gent de, de Junts per Cat estiguin allà dintre. Per tant, si ens atenem només al, que, al rotllo que hem explicat, que jo crec que és un rollo fidel a la, a, la, a la tradició republicana, i si és veritat que creuen el que diuen els partits que diuen coses, que ho diuen tots, jo crec que els tres partits que clarament estan dient coses en la línia del que hem estat dient avui, amb matisos molt diferents, amb contradiccions internes ben diferents, però la vida és aquesta, i el principi de sobir de sobirania popular d'escu, realitats dificilíssimes, són aquests tres. Hi ha gent a dintre del PSC que això ja ha agrada, i tant que sí, i no diré noms perquè no d'allò, hi ha gent a Junts per Cat que també, o tant que sí, i, i, i no diré noms tot i moro de ganes de dir-ne, però si dic uns ja no, no, no, no en dic tant que sí. Però a mi em sembla que, que, que, bueno, que, que la cosa queda molt més borrosa tant al PSC com el JxM, perquè després hi ha altres partits que obertament diuen que això no, no, no, no van amb ells i que per tant plim, no? No sé si això s'ha de fer, però... M'ha per, per què no? Ara, a veure si... <laughs> vale, per qui tenen sàvit, sí, experiència, pollo, i no, no, no. es fiquen no, tot no. a la raó. Què <laughs> ha passat? No, no, eh, a veure, eh, voleu, vols comentar alguna cosa, crec? Eh? I gràcies ja... per la pregunta, encara que sigui un miqueta de cap a la raó. És, és interessantíssima la pregunta i, i també la teva resposta. No? Sí, com, jo m'he fet farç d'anar d'anar amb la gent d'esquerra, amb, amb la gent de la CUP, no tant, però també, hi he parlat molt, amb la gent dels comuns, a parlar d'aquestes coses. Ens hem entès a la perfecció. Després dius no, però l'aco, l'au, no, no fa tal cosa. Els d'esquerra, després la sanitat, no sé què passa. La CUP té menys experiència de govern així, ampli. Uh, I per tant, molt bla, bla, bla, però si pots dir el que tu vulguis, però ens hem entès a la perfecció amb gent del PSC també, però, però bueno l'obra de govern està clara i, i, i la, la oberta a la dreta del govern no més progressista de la història, allà està eh, per tant, bueno, jo tinc els meus dubtes i amb Junts per Cat, o sigui, hi ha una història que ens fa, fa frenar, ens ha de fer fredar si som republicans eh, no, no, republicans no retòrics no? jo crec que aquí hi ha... no sé, jo soc una mica punk i jo ja, ja, doncs, encara que jo, jo, jo, jo, jo m'animaria eh, a fer un govern raríssim i difícil amb Junts per Cat, amb, amb partits, jo, jo m'hi anim, animaria, perquè la, la, la vida és molt complexa i potser cal fer coses, coses ben diverses, però si això sembla que és bastant difícil, perquè a Catalunya això és difícil, doncs, bueno, on, on hi ha la intersecció ideològica i programàtica i pràctica clara, jo crec que és uh, entre aquests aspectes. Amb tot el respecte per les altres opcions, òbviament, i sobretot amb tot el respecte per la gent interessantíssima que era del PSC, que n'hi ha, i tinc moltes ganes de dir, doncs, però no els dic, i a Junts per Cat, que n'hi ha, i tinc molt encara més, més ganes de dir doncs, per, per, per una persona en particular, però no toca, perquè si no se'n seria llarguis. I, i l'Elsa sap a estic pensant. Amb tot el respecte a aquesta gent, a mi em sembla que, això és una, que aquests són espais on, on, on, on es fa borrosa la, la, la narrativa republicana que hem intentat reproduir avui aquí. Jo no sé si a la, a la Carme li con, millor altres esforços o no, i té tot el dret a no respondre què és el que ha dit, què fa. Sí. Eh... Però jo no soc un acadèmic despistat, puc dir i noteries. No, és molt interessant, si no fossin les nou, que més o menys eh, és el temps màxim que haurien de durar les, les sessions eh, virtuals, eh, obriríem, obriríem més aquest debat i, i et faríem dinoms al final, no? Però com que són les 9, si voleu podem deixar aquí, ens els imaginarem els noms. Us agraïm moltíssim els que heu estat aquí. Deixeu-me, abans d'acabar, dir-vos que... Agrair-vos uh, molt uh, la sessió ha sigut molt interessant. Se'ns ha connectat poca gent pel canal YouTube, probablement perquè, com que estarà disponible... sis doncs, connexions, però ha sigut entre 11 persones. Doncs, més o menys, la major part del temps. Però, com que estarà disponible més endavant, doncs... Eh, Dir-vos que la, les veus de la pública, normalment les programem cada mes i eh, estem molt contentes de, de tenir el mes eh, vinent un, un tema molt interessant, que és les maternitats. Jo dic en plural perquè la maternitat vista des de tots els punts de vistes possibles, fins i tot l'opció de, de no ser sé, mare. No? I eh, ho farem, a més a més, amb una iniciativa eh, que ens agrada molt, no? que és que... Eh, els diferents cicles que hi ha dintre de la casa, cicles literaris, aquest que és més de societat, etc. Eh, el cicle d'òpera i el cicle científic, també ens hem entrecreuat entre nosaltres i eh, han sorgit eh, creuaments de cicles com el que es farem el dia 12 de maig, que és entre els cafès literaris i les veus de república i al final vam dir que li diríem unes veus literàries, tot i que també podien ser unes... Que, repúbliques públiques eh, eh, Unes ves literàries final que serien i les hem centrat amb aquest llibre de la Guadalupe Netell, que es diu La hija única. L'ensenyu perquè està molt bé vers el llegit per, per, per gaudir al màxim de la sessió i com que falta un mes, doncs era una oportunitat per, per dir vos ho i tindrem a la Sara Moreno, que és una sociòloga molt bé i també a la Tina Vallès, escriptora, que estan encantades d'exprimir de, de, aquest tema de la maternitat i, i de centrar-nos en aquest llibre de Guadalupe Netell, que és una autora bastant jove, mexicana, que és molt interessant la lectura. El, el juny, a la darrera sessió abans de l'estiu, eh, parlarem de prostitució, un tema també molt complex, que feia temps que volíem abordar, i finalment, sobretot la Marta, no? ens, ens hi hem atrevit.